Любов і жах. Санітар патолого-анатомічного відділення. Під час муміфікації стародавні єгиптяни виймали всі органи і поміщали їх у судини, усі крім серця. Серце, яке вважалося осередком людського я, всієї істоти померлого, його розуму, душі, залишали на місці для суду богів. У підземному світі його порівнювали на Терезах із Пушинкою. Якщо воно не переважувало, значить, людина жила праведно і їй даровано вхід у життя прийдешня. В іншому разі серце пожирала богиня Амат. Напівлев, напівбегемот із крокодилячою головою і зубами. У Морзі в підвальному поверсі лікарні Святого Фоми на південному березі Темзи. Серце теж кладуть на ваги, а потім кричать на всю кімнату результат зважування, щоб його записали маркерами, що стираються на білій дошці. Вага може бути нормальною або ненормальною. У цьому місці оцінюють винятково ознаки, що відомі і помітні неозброєним оком або під мікроскопом. Завдання тих, хто тут працює, не судити про те, як людина жила, а визначити, від чого вона найімовірніше померла. Мертві тіла тут розповідають свою історію тим, хто готовий вислухати. Це історії вбивства, самогубства, серцевих нападів. Саме до подібних установ приходив Мо, коли був детективом, щоб узяти свідчення у безмовної плоті, зібрати потрібні слідству докази і розкрити злочин. Для більшості фахівців, з якими я вже поспілкувалася, причина смерті залишається загадкою, але тут її треба розгадати. Якщо людина померла десь над цим приміщенням, Санітар привезе її в холодильну камеру на непримітному, накритому простирадлом візку каталці. Якщо смерть настала в деяких районах міста навколо лікарні, швидка допомога підбере труп з підлоги, з ліжка, з дороги і доставить його сюди. Якщо коронеру потрібна аутопсія або обстеження постмортем, це те саме, просто один термін грецький, а інший латинський. Його проведуть у цьому приміщенні і офіційно визначать, як померлий зустрів свій кінець. Якщо незадовго до смерті приходив лікар, і в нього не виникає сумнівів, свідоцтво можуть виписати і без розтину. Деякі тіла чекають тут, незаймані скальпелем, поки їх забере похоронне бюро. Інші трупи не впізнені, Її чекають, коли їм повернуть ім'я. Хтось голосно диктує ще якісь числа. Остаточний підсумок життя жінки, яка росла, зменшувалася, існувала. Печінка, нирки, головний мозок. Патолог нарізає під білим світлом лампи зразки органів і робить позначки в планшеті із затискачем. Я заглядаю в порожню черевну порожнину великого чоловіка. Судячи з усього, він помер від інсульту. Вміст живота лежить у нього між ногами в помаранчевому пакеті для біологічно небезпечних відходів, щоб патолого-анатом на наступному етапі все зважив і оглянув. Коли серце перестає битися, Кров уже не тече організмом так швидко, як з життя, але все одно рухається. Гравітація тягне її вниз до спини, якщо людина померла лежачи, і вона накопичується там, поступово роблячи шкіру темною, як синяк. Коли органи виймають, кров із розірваних судин рук і ніг починає витікати і наповнювати порожній простір, що утворився. У заглибленнях за хребтом, де раніше були легені та нирки цього чоловіка, крові особливо багато. Лара Роуз Айрдейл допомагає їй текти, акуратно видоюючи стегнову артерію, щоб отримати зразок для токсикологічної лабораторії. Масажуючи стегно покійного, вона нагадує фізіотерапевта на футбольному матчі. Я знала, що Лара показуватиме мені, чим тут займаються. Ми зустрілися багато років тому. Спочатку це було просто знайоме обличчя з бездоганними бровами, яке завжди з'являється на заходах, пов'язаних зі смертю, у всій Великій Британії. Потім вона стала для мене людиною, на яку можна покластися, якщо хочеться з якогось приводу зазирнути до анатомічного музею, навіть просто заради безкоштовного келиха вина. Її робота зацікавила мене на церемонії вручення нагород співробітникам похоронної галузі, про яку я писала як журналіст. Лару тоді номінували на щорічну премію як найкращого санітара патолого анатомічного відділення. Поруч зі мною сиділа її подруга Люсі. І від неї я дізналася багато чого з того, про що Лара не згадувала. Як виявилося, їй довелося працювати з жертвами теракту на лондонському мосту. 2017 року троє зловмисників врізалися фургоном у натовп пішоходів, а потім кинулися в район навколо бору Маркету і почали різати 30 сантиметровими кухонними ножами тих, хто обідав – Розяв і поліцейських. Мені вона ніколи про це не говорила. Інші могли би хвалитися своєю роботою в інтернеті, постати в соцмережах селфі в халаті з інструментами з нержавіючої сталі в руках. У Лари був аккаунт в Інстаграм, але там було повно нічних фотографій, знімків, де вона висить до гори дригом на повітряному кільці». Іноді миготіла її величезна легка посмішка, з якою вона у мене стала асоціюватися. На стегнах у неї витатою карти Таро, смерть і суд, а ближче до Геловіну вона малює у себе на вулиці рідкою підводкою для очей маленького кажана. Вона не часто говорить про роботу, хоча явно закохана у своє заняття. Служниця трупів. Так написано в короткій біографії поруч з ідеально нафарбованим обличчям. Я вирішила дізнатися, що конкретно під цим мається на увазі. У патологоанатомічному відділенні санітари мають асистувати лікарю в його розслідуванні, фізично розбираючи труп на складові частини. Вони потрошать і відновлюють тіло, очищають його і все обладнання, яке використовується для цього завдання. Саме їх ви зустрінете, якщо вам доведеться йти в морг на впізнання. Вони взаємодіють з рідними і ритуальними агентствами, і вони ж справляються з горами паперової роботи, що супроводжує смерть і перевезення трупа. Великобританія не втомлюється повторювати всі мої співрозмовники, вкрай бюрократизована в цьому плані країна. Лара каже, що в її кошмарах труп сідає на край сталевої таці та намагається втекти з моргу, але прокидається вона в холодному поту не від видовища живого мерця, а від усвідомлення, скільки документів їй доведеться заповнити після зникнення підопічного. Її підготовка в цьому відділенні почалася 2014 року. Три роки вона повторювала за досвідченим фахівцем, навчалася на робочому місці, схилялася над трупами і врешті отримала кваліфікацію. Стажерів сюди беруть рідко, влаштуватися важко. І Лара не один рік чекала і сподівалася. Тепер на додачу до аутопсій та адміністративної рутини вона сама займається наставництвом і знайомить нових стажистів із людською анатомією. Як усе поєднується одне з одним, яка картина буває, якщо щось іде не так, що це може означати? Їй через плече заглядають не тільки майбутні санітари, а й лікарі, як мені пояснював Террі в клініці Мейо. Демонстраційний труп має показати студенту мапу тіла – що нормально працює? Тут же з'являється можливість побачити, який вигляд має відхилення від норми. І Лара може продемонструвати діагноз на практиці. Що насправді означає рак? Який вигляд має це розпечінки? Та що робить ожиріння з щільно запакованими органами? Шокуюче видовище. Адже грудна клітина залишається того ж розміру, хоч би якою великою людина стала. сьогодні. Вона показує такі речі мені. Я прийшла деякий час тому, і вранці вже встигла подивитися, як Клара, маневруючи гідравлічним підйомником, виймає з холодильної камери три трупи та розташовує їх біля раковин, що вишукувалися в ряд у центрі приміщення. Механізм рухає таці вгору і вниз, проте фізична праця від цього не зникає адже їх треба спочатку потягнути з такою силою, щоб вони вислизнули з холоду. За словами Лари, насамперед на цій роботі можна посадити спину. Доводиться не тільки тягнути, а ще й нагинатися. А вантаж тут не цілком передбачуваної форми, і вага розподілена нерівномірно. Персонал моргу вивчає спеціальний курс із техніки безпеки. У лікарні нікому не доводиться рухатися так, як цим жінкам. Так, тут працюють тільки жінки, принаймні санітарами. Усі вони, якщо не брати до уваги тіни, яка вже 30 років є тимчасовою працівницею, вкриті татуюваннями до самої шиї та пірсингом, і мають короткі, різнокольорові стрижки. Вони молоді. Вони люблять ходити на концерти «Рамштайн». Коли три трупи зайняли свої місця, до кожного підійшов свій санітар і почалася візуальна оцінка – невіддільний елемент аутопсії. На кожному етапі треба зупинитися і пошукати ознаки якихось відхилень від норми. Патологоанатом ходив навколо чоловіка, періодично роблячи нотатки в блокноті, а Лара тим часом шукала шрами, що могли би вказувати на перенесення операції та травми, можливо, якось пов'язані зі смертю. У цьому відношенні навіть нікотинові плями на пальцях можуть стати підказкою. Вона перевернула труп для стандартної перевірки. Треба переконатися, що в його спині не стирчить ніж. Поки що нам такі не траплялися, але завжди краще подивитися. Потім вставила в обидва ока голку для забору внутрішньоочної рідини, яку разом зі зразками крові та сечі відправлять на аналіз. Потім послідував подібний розріз. Лара почала приблизно в п'яти сантиметрах під ключицею і пройшла вниз повз пупок, але сам пупок не зачепила. За її словами, від цього будуть одні проблеми, коли треба буде зашивати – вона стиснула шкіру в пальцях, відвела її назад і обережно розрізала червний м'яс, щоб не пошкодити найважливіші органи під ним. Реберними ножицями. Вони схожі на звичайні. І я вже бачила їх у клініці Мею. Вона перекусила хрящі між грудниною і ребрами і підняла грудну клітину як щит, уголивши блискучі рожеві легені. Тоді я ще про це не знала, але з того дня я перестану їсти реберця. На відміну від начальника Лари, який на моїх очах наминав барбекю просто в кімнаті для персоналу навпроти цього приміщення, мене пробрало не тільки видовище, а й звук. Якщо ви дивилися кінопророки, ви його знаєте. Від удару в груди ребра з хрускотом тріскаються, розриваючи хрящі. Через тиждень показували «Кріт-два». І звук від сповільненого удару в ребра Доні Кріда там був майже такий самий, як у залі для розтинів. Наступні 20 хвилин я думала про те, чи брали вони мікрофон у морг. Потім Лара прив'язала нитку до 12-ти палої кишки. З неї починається тонкий кишківник. Прорізала її з нижнього боку в узла, і як моряк-канат почала витягати всі шість метрів нутрощів із черевної порожнини, а потім кинули їх у помаранчевий пакет. Серце по той бік, показала вона пальцем у рукавиці, після чого схилилася над грудьми трупа і почала звільняти структури шиї. Стандартна аутопсія займає близько години. Якщо померлий довго лежав у відділенні інтенсивної терапії, все ускладнюється, бо треба перевірити розташування численних трубок і крапельниць. Худих розкривати швидше, ніж огрядних, просто тому, що через жир органи важче знайти. Проте деякі частини тіла викликають складнощі в будь-якому разі, і тут потрібне вміння і практика. Лара зв'язала основу стравоходу, а потім тупим інструментом почала розводити сполучну тканину навколо нього, рухаючись угору і відокремлюючи від м'язів шкіру шиї. Відклавши пристосування, вона завела руку під шкіру і стала намацувати кишеню в задній частині язика. Її кісточки при цьому проступали. Тут простіше вручну, запевнила вона мене, засунувши руку до половини шиї, як у ганчір'яну ляльку, спрямувавши погляд кудись у далечінь у кут кімнати, і просуваючись на упомицьки в темряві. «Я?» Вона підчіплює кишеню і витягує язик із травохід із голосовими зв'язками. Усе це разом нагадує довге свиняче філе. Хрящ у горлі Має форму підкови, вона мені його показує. Під час аутопсії потрібно перевірити, чи не зламаний він, бо це може вказувати на удушення. Руками в рукавичках я тягнуся до власного горла. Мені хочеться намацати, як воно згинається. Лара розрізала діафрагму, потягнулася до хребта і вийняла разом серце і легені потім шлунок зі стравоходом і язиком, які все ще з'єднані. У наступному блоці йде печінка, жовчний міхур, селезінка та підшлункова залоза. Вони повторюють шлях інших органів і, цвякнувши, опиняються в пакеті біля стоп свого власника. Нарешті туди ж нирки, наднирники, сечовий міхур і передміхурова залоза теж з'єднані між собою запах черевної порожнини яка щойно розкрилася світу складно забути навіть за кілька днів після того як ти з ним перший раз зіткнувся вона пахне замороженим м'ясом людським калом і трішечками кров'ю додайте до цього запах немитої шкіри промежени відкритих сухих ротів із гниючими нечищеними зубами і вийде людське тіло на своєму базовому рівні. Дивлячись, як виймають усю цю тельбуху, складно повірити, що саме завдяки їй людина живе і більше того, здатна проіснувати багато років без фатальних поломок. Я дивлюся в порожнечу, що утворилося. Зараз зважують і описують на білій дощі жінку на столі за нами. Наш клієнт – «На черзі. Я ось дивлюся і думаю, як усе це з мене не випадає», – каже Лара, на якийсь момент припиняючи масажувати стегна і показуючи на пакет з органами. Вона згрібає залишки калу, що лежать навколо прямої кишки всередині порожнини, і кладе їх біля ноги трупа. Зараз не до них. Один такий злиток... Падає з краю столу і наступні три години лежить у небезпечній близькості до мого черевика, доки його, як і все інше, не змиває потужний струмінь зі шланга. Лара Базіка її жестикулює, і в якийсь момент у неї з руки вислизає і приземляється на підлогу шматок вісцерального жиру. Це далеко не гламурна робота, хоча дізналася вона про неї з телебачення. Їй хотілося бути, як Дана Скалі, в секретних матеріалах, а конкретно в серії «Погана кров», де та в ролі суд-медексперта проводиться утопсію жертвам отруєння піцою. «Смішна серія», – згадує Лара. «Вона, як і я, дитина 1990-х, і дивилася телевізор пізно ввечері». Від ідеї розкривати злочини як патологоанатом, вона відмовилася, дізнавшись, що для цього треба спершу відучитися на лікаря. Після цього вже з повноцінною медичною освітою ще щонайменше 5,5 років отримувати кваліфікацію. Їй хотілося одразу в морг, живі її не цікавили зовсім. У цього чоловіка в анамнезі епілепсія. Тому Лара припускає неврологію і зауважує, що якщо щось і знайдеться, то найімовірніше це буде в голові. У Великій Британії помирають або від голови, або від серця, підсумовує вона, роблячи акуратний горизонтальний проділ від вуха до вуха, щоб звільнити шлях скальпелю. Вона розрізає шкіру, і відводить її в напрямку підборіддя, але це виявляється складніше, ніж вона очікувала. Шкіра відходить від кістки гірше, ніж зазвичай. Вона бере циркулярну пилку і виявляє, що череп у покійного теж товстий. Патологоанатомка, що підійшла, показує на сформоване обличчя чоловіка, на темно-полуничну родиму пляму. За її словами, такі плями виникають ще на етапі формування плода – коли обличчя розташоване зовсім близько до мозку. Те, що видно зовні, проявиться і всередині. У цьому випадку все трохи зливається, і родимо пляма проходить у глиб крізь шари плоті та кістку, як прожилка в кам'яному бруску. Лара знімає склепіння черепа і відводить назад тверду оболонку головного мозку. Її називають латиною дураматер, дослівно тверда мати. Навіть там, на місці родимої плями, видно темну відмітну. Вона робить знімок для патолога анатома вивалює з черепа мозок і пропонує мені його потримати. Я складаю долоні жменою і відчуваю, який важкий цей орган. Він робив людину цією. Ким вона була? А потім у середині нього утворився згусток, який, ймовірно, і став причиною смерті. Мозок тілесно-білого кольору з червоними і чорними звивистими лініями. Він не рожевий, як у мультфільмах, і сірої речовини зі шкільних підручників з біології теж не видно. Він не схожий на зразки в банках з анатомічного музею, ті вже відлежалися, вицвіли. Затверділи. В моїх руках півкулі сплющуються і розповзаються, займаючи більше місця, ніж їм дозволяли кістки черепа. Потім Лара наб'є черепну коробку ватою, бо мозок уже не набуде акуратної, компактної форми, яку він мав у своїй тісній, безпечній скринці. Орган у моїх руках холодний, важкий і щільний але водночас крихкий і рухається, як желе. Я боюся навіть злегка натиснути на нього, щоб не пошкодити. Хоча до цього дивилася на боксерські поєдинки і бачила, як від тупих ударів у голову спортсмени падають непритомними на підлогу. Мені згадуються дружини гравців в американський футбол. За їхніми словами, багаторічні атаки вперед головою в команду супротивника – Даються взнаки, з'являється схильність до насильства, і сплутаність свідомості, і ніхто, крім цих жінок, не звертає на проблему уваги. Потримай у руці головний мозок і зрозумієш, на яку небезпеку його наражають заради зайвих пунктів, поки інші дивляться і їдять ходоги. Складно собі уявити, що зробила би куля. Перед очима з'являється Ніл Смідер, який змиває міски з цементної стіни будинку в бабусі з дідусем. Якщо вони встигнуть затвердіти, відчистити їх буде неможливо. Мозок зісковзує з моїх рукавичок у підставлену ларою синю пластмасову миску. Вона протягує нитку під базилярною артерією, та виступає достатньо, щоб утворити невелику петлю, і занурює мозок донизу верхівкою у відро з формаліном, прив'язуючи кінці до ручок. За два тижні він затвердіє настільки, що патолого Анатом зможе його розрізати як буханець хліба, згадує термінологію Тері і пошукати причину смерті. На червоно-білому відрі стоять літери R return ту баді» – повернути в тіло. Лара ставить його на полицю, і воно зникає серед інших відер із місками. Усе, з чим людина сюди потрапила, з ним і піде. Патолого-анатом зважить органи, проаналізує їх на предмет пухлин та інших функціональних порушень. Їх складуть у помаранчевий пакет для біологічних відходів вичерпують із черевної порожнини рідину, як суп із каструлі. Покладуть пакет у порожній простір і обкладуть ватою. Передня частина грудної клітки займе своє місце, шкіру зашиють. За кілька тижнів патологоанатом закінчить працювати з головним мозком. Залишки помістять в інший помаранчевий пакет. Санітари розріжуть деякі шви, покладуть мозок всередину і ритуальне агентство зможе забрати труп. За кілька місяців до цього, ще взимку, я розмовляла за столиком для пікніка з нейробіологом Анілом Сеттом, і він пояснював мені, як працює свідомість. Судячи з його розповіді, реальність – це найкраща здогадка мозку про те, що відбувається за межами темної камери без вікон. Він сліпий, але отримує інформацію з різних джерел, від очей, вух, пальців. Усі органи чуття його розвідники, а він збирає ці уривки інформації, додає спогади та досвід і отримує в результаті наше життя. У покійного це диво, всі ці здогадки головного мозку в темряві розсіялися. Не залишилося нічого, окрім органіки у відрі, яка твердна. А потім хтось розріже весь цей Всесвіт. Мільярди сформованих під час життя зв'язків, що творили реальність і розум, і спробують знайти причину, яка змусила ці механізми зупинитися. На іншому кінці кімнати піднімають затиснутий у щепцях крихітний орган. Це патологоанатом і дві співробітниці поліції зважують, Дитяче серце. За день до мого візиту сюди я отримала від Лари електронною поштою стандартний документ, який належить надсилати кожному, хто приходить подивитися на ростен. Там були різні попередження і рекомендація поснідати як слід і надіти товсті шкарпетки для гумових чобіт. Вона була в курсі, що мені вже доводилося бачити смерть, але повідомила, що це не просто лікарняний морг, а спеціалізоване відділення педіатричної патологічної анатомії, куди надходять діти різного віку. Ростини проходять в одному приміщенні з дорослими. Вона ще не знала графіка, але ймовірність зіткнутися з мертвою дитиною виключити було не можна. Я запевнила її, що все гаразд, що я вже бачила трупи на цей момент не один, а сотні, цілком і частинами. Тепер я розумію що була занадто самовпевненою. Лара акуратно і методично зашиває чоловіка і миє йому голову шампунем. Альберто – бальзам з ароматом солодкої полониці. З мого досвіду його завжди убирають морги, і в поєднанні з запахами черевної порожнини і формаліну у відріз з мозком ефект виходить сюрреалістичний. Зрештою, вона сприскує його дезінфекційним засобом, умиває водою зі шланга, їй проходиться губкою, піднімаючи руки і ноги та намагаючись якнайкраще все очистити. Як вона пояснює, не у всіх моргах так чинять, але тут це вважається правильним і просто милим жестом. У бідолахи щойно виняли всі нутрощі, каже вона і діловито додає, що гниття – Бактеріальний процес, тож загальмувати його в будь-який спосіб, корисно для ритуальних агентств і родичів. Не всі дбають про ланцюжок працівників смерті так, як вона, тож бальзамувальникам на кшталт Кевіна і Софі часто доводиться ховати наслідки недбалого розтину і зберігання, щоб не потрапити в хмару антибактеріального спрею, що оточує тіло. І під струмінь води, що рикошетить від сталі, я відступаю від столу назад, але заходжу надто далеко й опиняюся поруч із немовлям. Йому два тижні. Я краєм ока бачила цю дитину вже дві години, але намагалася не відволікатися від роботи Лари. Вона в цей час шукала всередині шиї кишеню, зав'язувала органи, фотографувала мозок». Приміщення велике, але невеличезне. Ми з Ларою стоїмо від немовляти метрів зотри, тому воно постійно потрапляло мені на очі. Я бачила, що череп у нього можна не розпилювати, як у дорослого. Кістки ще не зрослися, тож патологоанатом просто перерізав ножицями тоненькі сполучні волокна та відчарував п'ять покривів черепа. Наче пелюстки квітки. Він підчіплював їх великим пальцем біля тім'ячка, цієї забороненої м'якої точки, яку я досі це пам'ятаю. У чотири роки я пообіцяла не чіпати, коли мені довірили потримати новонароджену сестричку. Я чула, як жінка з поліції згадала, що в матері був психоз, і зрозуміла, що вони шукають докази вбивства. Я спостерігала, як лікар розкриває грудну клітку віялом, як пальмовий лист, відокремлюючи одне від одного ребра і проводячи пальцем уздовж кривої, щоб перевірити кожну крихітну кісточку на предмет переломів. Я спостерігала, як це немовля ретельно розбирали на частини, як йому підклали упор під спинку щоби підняти розрізані груди і, як його, відкритий череп закинули назад, поки вони обговорювали результати пошуку. Поліцейські тактовно сиділи на високих табуретах, періодично роблячи якісь нотатки і часто виходячи з приміщення, але розібрати вирази їхніх облич я не могла. І ось я опинилася поруч. Молода санітарка із зеленим волоссям. На силу складає все назад. Вона вже зашила тіло, але ніяк не може впоратися з обличчям. Під час розтину розріз під шиєю зробили так, що воно лежить на черепі неправильно. Нижня губа вільно звисає біля підборіддя, і одне око постійно відкривається під її вагою. Співробітниця знову і знову намагається надати дитині нормального вигляду. На неї тисне розуміння, що вбиті горем батьки помітять найменшу зміну, що під час прощання вони намагатимуться записати в пам'яті всі деталі свого малюка, який пішов. Вона заплющує око, натискає на маленьку рожеву губу, зітхнувши, намагається надати обличчю правильний вираз. Чисту безтурботність сплячого немовляти. Але плоть не хоче триматися на кісті. Лара перериває прибирання, підходить, і завдяки її спокійному терплячому керівництву і тюбику «Фіксо Дент» у молодшої колеги все виходить. Тепер це вже неважливо, але немовля надзвичайно гарне. Я заворожено дивлюся на його склеєне личко. Маленьких дітей умивають не зі шланка, як дорослих, а в маленькій пластмасовій ванноці блакитного кольору, Яку ставлять у раковину Усе виглядає дуже природно Так нас, рожевих малюків Купала мама на кухні Це немовля зараз сидить у котку ванночки І мильні бульбашки на поверхні води Майже доходять йому до плечей Санітарка на хвилину відлучається Щоб узяти щось із полиці І я бачу, що воно починає тонути Його обличчя повільно занурюється в піну я прийшла сюди дивитися, а не торкатися. А в цій частині приміщення далеко від Лари мені взагалі не належить бути, мене сюди не кликали. Я завмираю в розгубленості і намагаюся придушити в собі природний порив, не дати дитині потонути. Тверджу собі, що вона вже померла. Розумію, що вона вже померла, що я без сила, що я її не врятую. Вона... Зісковзує дедалі глибше, а я стою, заклякла і марна, і буквально втрачаю розум. Санітарка повертається, виймає дитину з мильної води, витирає і кладе її на рушник, збираючи все, що потрібно для наступного етапу – підгузок, черевички, повзунки. Закінчивши з одягом, вона притримує крихітні пальчики і надягає до самого кінця на пухку ручку три пластмасових лікарняних ідентифікатори. Вона робить усе так ніжно, ніби немовля живе, і підтримує його голівку в природному положенні, хоча в такому віці він сам би її так не підняв. До того ж, патологоанатом порушив цілісність шийних хребців. Маленьким дітям... Мозок зазвичай повертають у черепну коробку, кістки ще не встигли зростися і затвердіти, тому обмеження не такі жорсткі, як у дорослих. Але річ насамперед у тім, що вага дитячої голівки, напевно, біологічно в нас запрограмована. Якщо батьки захочуть побаюкати свого малюка в залі для прощання, вони одразу помітять, що вона надто легка. Цей випадок, однак, судово-медичний, і мозок потрібно зберегти для аналізів. Лара підвішує його у відрі точно так само, як попередній. Він маленький і здається загубленим, як планета в глибокому космосі. У кутку стоїть величезна прозора коробка із сотнями дитячих чепчиків – лимонно-жовтими, рожевими блакитними. Санітарка убирає один з них і натягує дитині на голову, прикриваючи розріз, що проходить шкірою від вуха до вуха. Я допомагаю притримати це крихітне тільце, маленьку обм'яклу шию. Мені здавалося, що голова, позбавлена мозку, буде майже невагомою. З мого місця, де я простояла багато годин, Кістки у флуоресцентному світлі виглядали тонкими, майже прозорими, але це було не так. Обличчя, як і раніше, було вкрите м'якими тканинами. Дитяча голівка з пухкими кругленькими щічками, але без мозку, відчувається до легкою і незбагненно важкою. «Я так ніколи не дізнаюся, чи та мати вбила своє дитя чи психічне захворювання штовхнуло підняти на нього руку. Але я бачила, що єдиною річчю у світі, яка йому належала, була наповнена до половини пляшечка її грудного молока, яку поклали з ним поруч у картонну труну, перш ніж відправити його назад до спеціальної холодильної камери для дітей, де на дверцятах уже було написано його ім'я. Це було незадовго до мого відходу. Я стягнула рукавички, водонепроникний фартух, халат і гумові чоботи. Повернула щиток для обличчя, і Лара мене привітала. За весь цей час я жодного разу не вийшла назовні. Я витримала, я впоралася. Я не стала їй говорити, що ніяк не можу позбутися запаху холодного м'яса і калу з черевної порожнини, а всі мої думки займає те немовля. Я повторюю свій ранковий шлях У зворотному напрямку. Зеленим лінолеумом коридору Повзе старий візок із запискою Угору сходами, крізь двері І натуп родичів, що чекають, Штовхають віски, поїдають готові сендвічі У вестибюлі лікарні. Я роблю крок назовні, у світлий простір і відчуваю, ніби опинилася під водою. За густим осіннім туманом видніється бігбен. Він стоїть на іншому березі темзи, оточений лісами, і замовкли на кілька років реставрації. Цей дзвін зараз не дзвонить ні за ким. А мертві щодня прибувають і прибувають. Деякі зараз. Лежать внизу. Сьогодні це вже здається очевидним, але раніше в мене не було уявлення, як багато помирає немовлят. Я не знала, що у Великій Британії дитяча смертність досі вища, ніж у порівняних країнах, хоча й скорочується. Я не знала, що одна зірка англійських мильних опер влаштувала кампанію за те, щоб мертвонароджений плід, який досяг певного віку, за бажанням батьків отримував свідоцтво про народження та свідоцтво про смерть. Якесь документальне підтвердження свого існування. Я не знала, що синдром раптової дитячої смерті дозволено вважати причиною тільки після аутопсії, коли виключено всі інші варіанти. Я ніколи по-справжньому не думала про мертвих немовлят і про матерів, які раз по раз втрачають дітей. Читаючи про викидні, я уявляла собі кров і якусь грудку, а незнайомі обриси з кінцівками, очима, нігтями на руках. І все це опиняється в морзі, в окремій холодильній камері. Лара розповідає, що імена деяких жінок з'являються неодноразово. Чергова спроба, чергова смерть. Ще одна буря в материнському серці, яку доведеться приглушити, бо ці теми не заведено обговорювати, бо ми не вміємо їх обговорювати бо більшість людей, як і я, не бачить цієї межі реальності. Я не знала, що маленький плід можуть розібрати нечастини в пошуках натяку, будь-якого факту, завдяки якому наступна вагітність закінчиться не так, як ця. У надії, що, можливо, проблема генетична, що її можна запобігти, що можна поставити діагноз. Звичайно, іноді так і буває. Звичайно так. Я сідаю в електричку і їду додому, дивлячись на порожнє сидіння навпроти і намагаючись не дивитись на малюка у візочку біля дверей і на вагітну жінку, яка його штовхає. Завагітніти спеціально – це найвідважніший і найповніший надії крок, на який тільки здатна людська душа. У моїх очах майбутні пологи обов'язково мають викликати суміш любові та жаху, від цих думок у мене починає паморочитися в голові. Я прошу Клінта зайти. Мені хочеться згадати, що тіла бувають теплі. Я розповідаю йому про те, немовля, і про інших дітей, про шеренгу маленьких білих коробок із картону на яких уже лежать папери для після обіднього розтину. Я розповідаю йому про плід, який був такий маленький, що вміщався на кухонні губці, і з її краю звисали ніжки. Він був пурпуровим, прозорим, вологим на вигляд, а обличчя, що наполовину сформувалося, було, як у прибульця. Потім я пішла в супермаркет і розривілася, побачивши тюбик «Фіксодент». Куплений обід я з'їсти не змогла. Тієї ночі мені снилося, що на гравії за вікном моєї ванної Лежать рядком мертві немовлята, загорнуті у свої пелюшки. На ранок Клінт повідомив, що я бурмотіла в подушку. Вони не справжні, не забувай, вони не справжні. Мабуть, якась частина підсвідомості перейшла в режим самозбереження і раціонально відкидала ці жахи. Проте я прокинулася і згадала, що деякі жахи відбуваються наяву. Я сама їх побачила. Я тижнів зотри валяюся в ліжку і вибираюся з нього тільки, якщо мене змушує робота. Я намагаюся розібратися, звідки в мене така реакція на звичайне загалом явище. Таке відбувається з багатьма. Просто не зі мною. У мене немає дітей. І поки я не побачила те немовля в блакитній ванноці, я не відчувала жодного бажання їх заводити. Я не відчувала в собі ані найменшого материнського інстинкту, поки не побачила мертве немовля. Мертве немовля, що тонуло. У моїй голові, у моїй душі почали вирувати хвилі думок і можливостей, коли я стояла і дивилася, як воно зісковзує під воду. Це було як морська хвороба. Мені потрібно було зрозуміти, чому дитина у ванні настільки вплинула на мене на емоційному рівні, хоча її ростин не справив такого враження. Я розповідаю про це друзям» якомога туманніший, щоб не передати образ як вірус. Ну, звісно, ти засмутилася, адже це ж мертва дитина, відповідають вони. Проте мене не зачепило, коли її різав патологоанатом, хоча об'єктивно ця сена жахливіша. Я бачила тіло без голови і голови без тіл, бачила відокремлені від рук кисті. Я незадовго до цього тримала головний мозок. Психологічна реакція в момент, коли я одягала мертвого чоловіка перед похованням, була для мене цілком очевидна. Я сприймала це як честь, і це був вінець моїх довгих роздумів. Це був доказ, що надати таку послугу коханній людині правильно, і що таким чином можна перестати боятися мерціва. Чому ж мене так пройняло після дитини у ванночці з піною. Мені почало здаватися, що я поводжуся безглуздо. Я залишила спроби щось пояснити. Це тільки псувало людям настрій. 1980 року Юлія Крістева, французька філософиня болгарського походження, написала книжку «Сили жаху. Есе про Огиду». У ній повідомлялося про те, що за загрози руйнування порядку речей втрачається здатність розрізняти суб'єкт і об'єкт – я та інших людей. Якщо щось знаходиться не там, де належить, то з точки зору нашої тілесної реальності поняття зміщується і з'являється жах. Труп, якщо розглядати його у відриві від Бога і науки, пише вона, Являє собою вищий ступінь приниження. Це смерть, яка заражає життя. У розрізаному стані немовля було для мене чистою біологією, чистою наукою. Патолого-анатом робить свою роботу, і в контексті цього місця все гаразд. Але у ванні він став просто немовлям. Це була сценка з життя, яке заразила смерть. Коли я стояла поруч, засунулися тектонічні плити моєї реальності. Крістева пережила щось схоже, коли відвідала музей, створений на місці концтабору в Освенцимі. Усім нам розповідали, що там сталося. Усі ми бачили колосальну кількість загиблих і знали про величезну несправедливість, але масштаб залишається незбагненним доки не побачиш чогось маленького та знайомого на кшталт гори дитячого взуття. Життя не має проявляти себе в морзі. У кожної людини свої межі. Деякі санітари, наприклад, не читатимуть передсмертну записку у звіті коронера. Однак усі санітари терпіти не можуть теплих трупів, які щойно надійшли з лікарняного ліжка до підвалу і не встигли до кінця охолонути в холодильній камері. Працювати з замороженим тілом некомфортно фізично. У раковину завжди ставлять миску з теплою водою, щоб періодично гріти руки. Але психічно це набагато легше. Можливо, було б простіше і приємніше, якби вони всередині не були такі холодні? Поцікавилася я коли Лара тримала у воді замерзлі пальці. На її обличчі з'явилася явна відраза від самої цієї думки. Ні в якому разі. Мерці, холодні, живі, теплі. Теж саме говорив мені Аарон, коли ми займалися Адамом. Дискомфорт зручний. Він підкреслює відмінність між мертвими і живими. Для мене найстрашніший кошмар – це не заляпаний кров'ю маніяк із бензопилою, а мирна побутова сценка, де щось пішло не так, мінорна нота на клавішах фортепіано, самогубство в родинному домі, тіла під патіо, немовля, яке тоне у ванноці. Він перестав бути для мене біологічним зразком, який можна об'єктивно розглядати в медичному контексті, відгородившись психічним бар'єром, водонепроникним фартухом і щитком для обличчя. Він перетворився на знайому сену, де все не просто неправильно, а глибоко, нескінченно сумно. Ранній грудневий вечір. Ми сидимо за столиком на вулиці біля розпечених до червоного обігрівачів поруч із захмелілими офісними працівниками, одягненими в шапки Санта-Клаусів. Біля різдвяного містечка переливається відбитими вогнями річка. Ми п'ємо гарячий сидр. Лара ховається в чорному капюшоні. Її періодично відсьорбує з пляшечки сироп від кашлю, щоб не застудитися. Ми вже встигли поговорити про наше схоже католицьке виховання. Про те, що все життя для католика лише передодвердя смерті. І що ця дивна, зосереджена на смерті віра, де заведено зберігати як реліквії, відрубані кисті рук, породжує людей на кшталт нас. Ми розмовляємо про те, що не віримо в Бога, і після смерті на нас, напевно, нічого не чекає, але людському розуму складно осягнути неіснування. Ще ми говоримо про те немовля. Останні місяці я надсилала їй електронні листи на цю тему. У мене з'явилися додаткові запитання щодо її роботи, але насамперед мені просто хотілося поговорити з людиною, яка там була і бачила те, що бачила я. Мені треба було з'ясувати, як їй вдається витримувати таке, як у неї виходить щодня повертатися туди, не непритомнюючи, і чому їй хочеться цим займатися. Вона запевняє, що в моїй реакції немає нічого незвичайного. Ніколи не знаєш наперед, як людина це сприме, навіть якщо вона вже мала справу зі смертю. «Це досить заплутана штука», – каже вона. «З одного боку, ти не підеш туди працювати, якщо не зможеш витримати, а з іншого, щоб зрозуміти, чи зможеш ти витримати, треба цим займатися». Фізичне виконання обов'язків спочатку стає для більшості психічною перешкодою, навіть для неї. Доводиться вручну рухати тіла і поводитися з ними так, що живій людині це б зашкодило, каже Лара. Вона має на увазі не тільки ножиці для ребер і пили для кісток, щоб... Пішло задубіння, ноги трупа піднімають високо над головою, точнісінько, як Софії в кімнаті для бальзамування, і з силою, з клацанням їх згинають. Я знаю, що вони мертві, їй нічого не відчувають, але все одно таке відчуття, ніби ти робиш щось погане, завершує вона. Те ж саме з маленькими дітьми. Вона згадує, як їй самій довелося збирати дитячий трупик на ранньому етапі кар'єри. Під час зшивання голови кут зручніший, якщо працювати з боку спини, але для цього довелося би перевернути тіло обличчям донизу. Є приємніший спосіб спорудити свого роду мініатюрний стіл для масажу, поклавши немовля на губку. Але навіть так перші кілька разів це здавалося неправильним. Я б не хотіла, щоб мене застали за цим батьки дитини. Коли миш, не намагайся спеціально занурювати голівку під воду, але... Лара говорить швидше, намагаючись виокремити протиріччя своєї професії, де потрібне вміння і співчувати, і бути безжальним. Того разу ще до немовляти... Я спостерігала, як вона схиляється над тілом наркомана шістдесяти з чимось років. Навіть після клацання, щоб прибрати задубіння, він лежав, згорнувшись калачиком, і прикривав рукою яскраво-зелений живіт, який повторював вигин хребта. Він був настільки худий, що місця, де кістки врізалися в матрац, були вкриті виразками». Помер він у приміщенні, сповненому трубок для креку і приладдя для героїну. На пальцях були каблучки, на зап'ястях потерті плетені браслети, сережка у вусі, сиве, скуйовджене волосся. Санітар спробував розкрити його збоку, і виявилося, що легені, чорні, як смола, і прилипли до ребер. Шия спочивала на підставці. Порожній череп відкинувся назад у відкритому роті. Виднілися коричневі зуби. Лара зупинилася поруч із ним і помітила, що подібні випадки змушують її замислитися. Як бути такою людиною? Жити в цьому тілі? Як він дихав? Як це відчувалося? Стопи і кисті рук почорніли від бруду. Чоловік був плодом багаторічного нехтування собою і поганого харчування коли він востаннє мив голову шампунем. Того дня волосся йому вимили і причесали. Посмертне обстеження – доволі жорстока процедура, але ці жінки тут дбали про нього більше, ніж він сам. Але все одно продовжує вона. Кладеш його у ванночку, миєш, потім хапаєш рушник, а він лишається у повній води раковині або з голівкою у воді. І з'являється дивне відчуття. Не те, щоб твої дії не мали значення. Це необхідність. Ти зобов'язаний її виконувати. А оскільки з нею можна робити те, чого не зробиш із живою дитиною, ти чиниш, як тобі простіше. Ти робиш цю роботу абсолютно чужим чином. Не так, як усе інше. Тебе вчили, як треба чинити з іншими людьми. А тут усе цьому суперечить. Були часи, коли Лара подумувала про роботу з живими людьми, але потім усе змінилося. Вона вивчала в університеті судову психологію і була впевнена, що хоче працювати з малолітніми злочинцями. А потім, однієї ночі, загинув її близький друг. Його жорстоко побили малолітки, і він помер від повільного крововиливу в мозок. Відтоді вона втратила віру. Що знайде в собі емоційні сили допомагати ровесникам цих людей, терпляче виправляти те, що змушує їх реагувати насильством. Але чому така людина, яка завжди хотіла допомагати ближньому, влаштувалася туди, де є відчуття, що заподіюєш комусь шкоду? Лара наводить інший випадок за її словами, він показує саму суть її любові до цієї роботи. До неї поступила жінка за сорок яка теж донедавна вживала наркотики. Рідні сказали, що давно зав'язала, але люди брешуть, родичі теж і ніколи нічого не знаєш, напевно. Усі вважали, що вона померла від передозування і ростен буде простою формальністю. Однак Лара заглянула всередину і виявилося, що немає жодного органу, неураженого раком. «Ніхто про це не знав», – згадує вона. Взагалі ніхто, можливо, вона мучилася від болю і саме тому знову взялася за наркотики. Лара прослідувала за пухлиною і виявила, що її корінь розташований поруч із маткою. У гінекологічних злоякісних пухлин буває сильний спадковий компонент, а в неї були діти, тому ми провели багато аналізів і порадили родичам звернутися по генетичну консультацію. Я думаю про тері який у своєму морозильнику в клініці Мейо готував практичні заняття зі складних спинномозкових пухлин. Ні він, ні Лара не можуть пояснити мені, чому їм не гидко, чому вони можуть щодня цим займатися. Лара не гребує навіть трупами, що розклалися. Її захоплює, що людина може так змінитися і що життя зовсім не зникає після смерті. Мабуть, Обидва зосереджені на тому благу, яке їхня діяльність приносить живим людям. Людина пройшла онкологічний скринінг, і це завдяки мені, каже вона, і в її очах уперше з'являється гордість. Я довго спілкувалася з Ларою і бачила її в справі, і для мене очевидно, чому вона здатна цим займатися. Це випливає з давно залишеного бажання бути соціальною працівницею. На своїй теперішній посаді вона теж повертає голос безмовним. Її очі, як і раніше, спрямовані на безпорадних. Мене поглинуло те немовля. Я допізна читаю про дитячу смертність. А Лару на початку її підготовки в Морзі вразило, скільки туди потрапляє померлих матерів. У неї не було уявлення, як же їх багато. У нашому суспільстві рідко обговорюють, як фізично трансформується жінка після пологів. Вона переходить зі стану охоронюваного вмістилища на своєрідний молокороздавальник. І фізіологія в неї змінюється настільки, що ростен своєрідний сам по собі. Лару шокувало, яку величезну роль у материнській смертності відіграють соціальні чинники, наприклад, расова приналежність та економічний стан. У British Medical Journal наводили думку з цього приводу Мегі Рей, президента благодійної організації під назвою «Факультет охорони здоров'я». Вона вважає, що хоч якось вплинути на фактори підвищеного ризику можна тільки в тому разі, Якщо профілактика починатиметься задовго до настання вагітності, її охоплюватиме не тільки медичні аспекти. До нашої розмови Лара надсилає мені гори інформації по темі, вона зберігає її багато років. Річ не в тому, що вона хоче стати матір'ю, у неї немає інтересу мати дітей. Як вона каже, рухає нею виключно феміністське обурення. Ще Лару виводить із себе, що її колег багато в чому не помічають. Цю професію не показують по телебаченню. Зрідка там з'являється людина в халаті, що стоїть на тлі столу з трупом красуні, але зазвичай усю увагу приділяють лікарям-патологоанатомам. Лара не підозрювала про існування санітарів, поки під час пошуку в Google пізно ввечері не натрапила на пост у блозі, написаний одним із них. Це очікувано, і це можна пережити. Смерть узагалі приховують від громадськості, і телебачення заради економії часу та грошей скорочує багато різних речей. Прикро, однак, що про професію забувають і в лікарняних стінах. На внутрішньому заході, влаштованому, щоб подякувати співробітникам за роботу після теракту, на Лондонському мосту був виступ, присвячений непомітним членам персоналу. Звичайно, є лікарі та медсестри, які перебувають на передовій, згадує Лара. Але крім них є фахівці зі зв'язків із громадськістю, яким довелося приймати масу дзвінків, є носії, які бігали по всій лікарні. Є прибиральниці, є кейтеринг, є безліч ролей, і ці люди важливі, хоча їх ніколи не видно. Усі вони почули слова вдячності, кожну професію назвали з трибуни, але лише тих, хто дбав про живих. Про нас забули, каже вона, зробивши паузу, і її ідеальні брови піднімаються кудись до лінії волосся. Її це явно зачіпає досі. Ніхто не шукає похвали, ніхто не працює заради слави, але все ж хочеться якогось визнання, хочеться, щоб твої зусилля мали значення. Наші зусилля важливі для рідних. Через кілька днів після цієї промови Співробітники отримали внутрішньою поштою повідомлення про те, що в лікарні вже немає пацієнтів, які постраждали на Лондонському мосту. Як і для Террі з клініки Мейо, померли для неї теж пацієнти, навіть якщо вони надійшли в лікарню вже після смерті. Їх не лікували лікарі, але про них дбала вона. У листі була ще одна подяка персоналу за виконану роботу. Вона тоді ушелешено дивилася на екран. Восьмеро людей усе ще залишаються під її опікою і чекають, коли їх заберуть. Таке ставлення її вразило. Було прикро, що про неї забули. Було прикро, що забули про померлих. У стародавньому Єгипті тих, хто працює з мертвими, вважали дуже, дуже особливими людьми, а зараз тебе всі ображають. Неможливо сказати, я люблю свою роботу, бо це звучатиме так, ніби я в захваті, що в тебе помер близький. Її усмішка, зазвичай така тепла, забарвлюється похмурим сарказмом. І все одно в мене є відчуття, що я оточую мертвих захистом. Я про тебе подбаю, бо більше нікому щось таке. Як похвалитися роботою, яка по суті виникла через чийсь біль? Психологічний тягар цієї професії не в тому, що треба різати людину на шматки, а в усвідомленні того, що сталося, в усьому його масштабі та реальності, у розумінні глибини людського горя. Санітари бачать, скільки немовлят потрапляє в холодильні камери, бачать, яка це величезна проблема, і тому підтримують звернення до уряду з проханням розширити повноваження коронерів на «мертвонародження». І розібратися звідки береться така велика смертність. Наразі коронери можуть офіційно відкрити справу тільки якщо дитина дихала за межами організму матері, санітари одними з перших дізнаються про жертву масових трагедій і одними з останніх дивляться в очі тим, кого бачиш на плакатах, зник безвісти. Лара розповідає, як кілька днів після того теракту ходила на роботу зі станції метро біля Лондонського мосту. Бачила світлини на перших шпальтах газет і розуміла, що ці люди лежать у неї в морзі. У мене тоді було відчуття, що не я маю першою про це дізнаватися, згадує вона. Не про причину смерті, а про факт смерті. Усі знають, що ці люди зникли і найімовірніше загинули, але в них є сім'ї. І в рідних зберігається крапля надії. Вона розповідає про невпізнаних самогубців, які після різдва лежать у холодильнику не один день. Їхні імена нікому не відомі, і повідомити рідним неможливо. Це здається вторгненням в особисте життя. Ми знаємо деякі речі до того, як дізнаються близькі. У холодному, жорстокому світлі лікарняного моргу заперечувати реальність смерті не вийде. Але й там її намагаються пом'якшити. У кімнаті для впізнання близькі за необхідності будуть відокремлені від трупа скляною перегородкою. Зазвичай так чинять, якщо розкладання вже зайшло далеко, або якщо поліцейські ще ведуть розслідування. Хтось, однак, просить дозволити йому обійти скло і поцілувати тіло. Хтось пише померлим листи, які ті вже ніколи не прочитають. Хтось не відходить від лікарні, щоб бути поруч. Між Ларою і трупом скла немає, і вона не може уникнути правди. Вона знає, що, як у картах Таро на її татуюваннях, кінець неминуче вплетений у початок. Завдяки своїй роботі вона зрозуміла, як хоче померти, і як хоче прожити своє життя. Її завдання – помічати деталі, шрами, пухлини, Знайоме ім'я матері, яке знову з'явилося після чергового викидня. Їй відомо, скільки людей помирає на самоті, і вона не хоче померти забутою. Це для неї головне. Я не хочу стати однією з тих, хто місяцями лежить мертвий у квартирі. Я хочу, щоб мене кому-небудь не вистачало. Хочу щоб хтось помітив. Сувора мати, а кушерка скорботи. Уже півроку, як я постійно думаю про немовля у ванні. Бесіди з Ларою про побачене виявилися корисними, Але щось усе одно ніяк не хоче йти. Я продовжую писати її електронною поштою. Я читаю все, що вона надсилає мені про материнську смертність, про мертвонародження і перервані вагітності. Алгоритми інтернету починають підозрювати, що це в мене така проблема. Зрештою, я жінка і мені близько 35 років. Вони починають підсовувати мені рекламу книжок про батьківське горе, і спрямовувати мене в благодійні організації та групи підтримки. Але це не та відповідь, яку я шукаю. Я не сумую, я не знаю, що зі мною таке. Травма? Можливо, але не зовсім. Здається, це щось більше, ніж моя внутрішня реакція. Мені треба поговорити з людиною, яка розуміє, що я побачила з людиною, яка сприймає це не через призму особистої втрати і групи підтримки, а як наслідок самого цього явища, чим би воно не було. Понад рік тому Рон Троєр, колишній ритуальний агент із Вісконсина, розповідав мені в кафе про те, як він допомагав батькам одягати померлих дітей». Це була для мене ще одна історія в довгій низці цікавих історій, які я слухаю за родом своєї діяльності, проте тепер цей образ постійно крутиться в мене в голові. Як батьки завжди називають розріз після розтину шрамом, як рон сидить поруч, а вони тримають холодні трупики своїх дітей. Він тоді наголошував, як важливо бачити свого малюка, бути поруч із ним. І не має значення, прожив він кілька місяців, чи вже народився мертвим. Я кивала, бо мені доводилося одягати небіжчика, і я була згодна, що це важливо. Але тепер у мене з'явилося відчуття, що немовлята зовсім інша категорія. Є працівники смерті, яких я до цього моменту навіть не розглядала. Акушерки. Зараз акушерство. Регульована професія, що вимагає медичної освіти, але колись у більшості культур. Повитухи допомагали по-сусідськи. Самі викликалися упікати жінку під час вагітності та пологів. До комерціалізації похоронної індустрії вони ж опікувалися померлими. Початок життя – його завершення було в жіночих руках Зараз ролі помінялися Але бувають моменти, коли початок збігається з кінцем І дитя помирає Не встигнувши зробити перший вдих А кушерки перебувають в епіцентрі людської сили І людської вразливості Вони служать життю і смерті І те, і інше Я написала в Санс. Британську благодійну організацію, що опікується мертвонародженнями і смертями новонароджених, яку виявила під час чергових пошуків в інтернеті пізно ввечері і попросила зв'язати мене з акушеркою. Я пояснила, що пишу книжку про людей, які працюють зі смертю, і вважаю акушерок членами цієї спільноти, на яких не звертають належної уваги. Відповідь прийшла за кілька годин. Мені дали координати жінки, про існування професії якої я навіть не підозрювала. Вона працювала акушеркою скорботи. Діти, яких вона приймала, були мертві або приречені на швидку смерть. Навіщо людині, яка вчилася виконувати радісну, принаймні збоку роботу, спеціалізуватися на найпохмуріших її проявах? У неї коли-небудь з'являлися ті почуття, що в мене. Дорогою до спеціалізованого траурного пологового відділення Хартленської університетської лікарні в Бірмінхемі я заблукала. Я входжу через двері для матерів і запитую співробітницю на стійці адміністратора про те, куди йти далі. «Ой, мила, благослови вас Бог», – каже та, – Кладе мені руку на спину і м'яко, наче заколисуючи, веде в бік від жінок зі старими журналами на кругленьких животиках. У мене ніколи не було дітей. Я просто вибрала не ці двері, але, напевно, неважко здогадатися, навіщо жінка поспішає дізнатися, як пройти до головної акушерки-скорботи. Ту, яку я шукаю, звуть Клер Бізлі. На ній блакитна сестринська уніформа з вишитим написом «Акушер», чорні колготки і маленькі начищені чорні туфельки. Світле волосся прибране в акуратний бджолиний вулик, а очі величезні і сповнені доброти. З м'яким бірмінгенським акцентом вона пропонує мені чашку чаю і узагалі нагадує турботливу медсестру з книжки з картинками. Я хвилююся через запізнення, але в її присутності одразу ж заспокоююся і відчуваю, що можна поділитися з нею чим завгодно, що можна випадково назвати її «матусею», хоча я познайомилася з нею 20 секунд тому. Навколо нас усе бежеве та фіолетове. Фарби і меблі підібрані тут найзаспокійливіших тонів, Більше у звичайній будівлі національної системи охорони здоров'я зробити було б складно. Хоча я можу собі уявити, як цей лавандовий відтінок назавжди починає асоціюватися у когось зі смертю. Це відділення ще називають райським, і двері всіх трьох палат прикрашені осінніми квітами. Клер м'яко входить у другу, я йду за нею. За її словами, у третій палаті зараз родичі-породіллі, але я їх не бачу і не чую. У відділенні тиша. Ні паніки, ні метушні. Зовсім не так, як у лікарнях, які мені доводилося бачити самій. І не як у пологових відділеннях на екрані. Клер розповідає, що їм пощастило. В інших лікарнях такі пацієнтки змушені входити через звичайне материнське крило. Сповнено звуків радості й надії нового життя. Тут для них є боковий вхід. Вони не стикаються з матерями, вагітність яких пішла за планом. Діти народжуються тут, у дзвінкій тиші. Ми сидимо на пурпурових стільцях біля великого двоспального ліжка, з усіма розетками є кисневими лініями, що належать лікарняному ліжку. У кутку раковина, годинник, вікно. Перед нами стоїть кавовий столик, на ньому сумка з туалетним приладдям туристичного розміру, якісь складені шкарпетки, упаковка м'ятних драже поло. У стандартній записці сказано, що все це надано sans Тією самою благодійною організацією, яка нас зв'язала і призначена для батьків, які втратили дитину. Прості знаки уваги можуть багато дати в цей дивний моторошний час. Ще є миска з бечевом і тістечка в обгорці. Це відчувається як щось середнє між салоном краси і лікарняною палатою. Наче палату перевдягнули в салон. Усе технічне обладнання на місці, зрештою, це медичний заклад. І фізично пологи для матері мають такий самий вигляд, живе немовля чи ні. Проте тут намагаються пом'якшити ситуацію, яка привела пацієнтку в цю палату. Їй належить народити свою мертву або близьку до смерті дитину, зовсім крихітну або вже сформовану. Але навіщо перебувати тут? по своїй волі. Коли Клер починала працювати, вона, як і багато молодих акушерок, ще не стикалася зі смертю і не знала точно, як поводитися в цьому випадку. Тоді були живі всі: її дідусі й бабусі, і взагалі ніхто навколо не вмирав, якщо не брати до уваги домашніх тварин. Побачивши на дошці оголошень у пологовій палаті записку про сім'ю, яка втратила свою дитину, вона страшенно перелякалася, що її пошлють із ними працювати. «Я була просто в жаху від думки, що нічим їм не допоможу», – згадує вона. Мене це дуже пригнічувало, адже я зовсім недавно склала іспити на кваліфікацію. Навіть зараз, через 20 років, лише 12% відділень новонароджених має обов'язковий курс підготовки до таких ситуацій. Приблизно через рік після того, як Клер почала працювати за професією, до них не дійшла жінка, у якої не було шансів народити живе немовля. Вона виношувала його всього 20 тижнів, і він був занадто маленький. Якщо судити за графіком розвитку плода, розміром із банан, більший за кумкват, але менший за баклажан. Сім'я була до цього готова і повною мірою усвідомлювала швидку перспективу. Спроб реанімації не буде. Для найменшого шансу вижити з моменту зачаття має минути щонайменше 22 тижні, та й то це окремі, примітні випадки. Мати народжувала з розумінням, що дитини у неї не буде. І все ж вона дихала, коли народилася. Хоча медицина їй допомогти не могла. Вона бачила, що її дитя ворушиться, робить вдихи. Це був для неї величезний стрес. Я, як зараз, це пам'ятаю і ніколи не забуду. Вона кричала, кликала мене на ім'я. «Клер, зробіть хоч що-небудь, допоможіть!» «Ну, будь ласка!» «Ну, чому його не можна врятувати?» Дитина прожила всього кілька хвилин. Після зміни... Клер сіла в машину, зачинила двері і розридалася. Я досі відчуваю емоції, які тоді переживала. Я бачила щире гори і знала, що не в силах щось виправити. Я вчилася професії, яка в усіх асоціюється зі щастям, а не крайнім спустошенням і сумом. Вона замовкає. У тиші відділення, здається, ніби все це сталося з нею щойно, і в її величезних очах з'являються сльози. Але якщо ти, акушерка, це твоя робота, підсумовує вона, явно взявши себе в руки. Це твій обов'язок. За оцінкою Томіс, найбільшої благодійної організації, що досліджує смерті в утробі матері та передчасні пологи, кожна четверта вагітність у Великій Британії закінчується таким чином. Один із 250 британських новонароджених з'являється на світ мертвим вісім щодня. Через кілька років одна колега організувала траурну бригаду і запропонувала Клер до неї вступити. На заняттях вона більше дізналася про цю ситуацію, і до неї прийшло усвідомлення, що чимось допомогти вона все-таки може. Так, вона не в силах вдихнути життя в дитину, але вона може подбати про її близьких. Вона не може зробити так, щоб ситуації не було, але може її трохи полегшити. «Я ніколи не думала, що буду очолювати таку службу», – зізнається вона. «Я йшла в професію за радістю, а в підсумку більшу частину кар'єри займаюся скорботою». «Але коли ти бачиш, що потрібна батькам», що завдяки тобі змінюється їхній контакт із немовлям, що це може назавжди залишити слід у їхньому житті, розумієш, що це теж важливий елемент акушерства. Не ти визначаєш, як складається їхнє життя. Це взагалі не в нашій владі, але від тебе залежить, який догляд отримає сім'я в найважчу хвилину. Клер допомагає чужим людям у важких обставинах уже 15 років. Сюди приходять, щоб народити наջиттєздатний плід, який вміститься на долоні. Сюди приходять, щоб народити вчасно немовлят, серце яких незабаром перестане битися, які довго не протримуються поза материнською утробою. Вона бачить приховані вагітності, бажані, приречені, бачить останні спроби смертельно хворих жінок народити. Вона бачить полегшення, Якщо дитину мати не хотілося, і бачить терзання батьків, болісні роздуми, чи варто народжувати, якщо дитина все одно буде приречена на передчасну смерть через серйозний генетичний дефект. вона бачить, як матері вмирають разом зі своїм малюком. Після кожної зміни вона сідає в машину, але не вмикає радіо, не слухає музику, 45 хвилин їзди додому до власних чотирьох дітей Вона тихо знімає напругу Клер показує мені шафу в'язаних шапочок І дитячого одягу, переважно білого Розміри різні, від крихітних, ручної роботи до звичайних Головні обори потрібні не для тепла, а в косметичних цілях Багато в чому, як у лари в морзі коли дитина проходить через пологовий канал, кістки черепа заходять одна на одну, щоб вона змогла протиснутися. Але занадлишку рідини в тілі ці ж кістки після смерті можуть впитися в головний мозок і деформувати голівку. Клер запевняє, що під чепчиком ніхто цього не помітить. Поруч стоять дерев'яні скриньки з мідними петлями. Я думала, що вони для прикрас але потім вона встає навшпиньки і дістає одну з них. Усередині порожньо, якщо не брати до уваги білої мережевої серветки. Це труни для найменших, каже вона, піднімаючи її, щоб я зазирнула всередину. Я й гадки не мала, що існують траурні пологові відділення, не кажучи вже про труни для немовлят розміром з мої ключі від машини. У мене в голові спливають картонні ящики всіх розмірів на каталці в морзі лікарні Святого Хоми, де працює Лара. Багато з них значно менші за сторінки формату А4 з інформацією для патологоанатома, які лежать зверху. Клер каже, що деякі пацієнти, які втратили дитину на п'ятому тижні вагітності, Страждають від втрати сильніше, ніж ті, у кого помер повністю доношений малюк. За її словами, між емоціями від втрати і стадією розвитку взагалі немає прямої залежності. Якщо дитина бажана, ти втрачаєш потенціал, ціле майбутнє життя, твоє і цього малюка. Зникає паралельний всесвіт, де всі живі, їй відбулися б інші події. Руйнуються плани, стає непотрібним куплений одяг, черевички, візочок. Це взагалі ніяк не залежить від розмірів померлого немовляти. У всіх своя передісторія. Не можна сказати, що якщо викидень трапився на десятому тижні, він менш важливий, ніж народження мертвої дитини вчасно або смерть за два дні після пологів. Каже вона, прибираючи дерев'яну коробку назад у шафу до інших таких самих. Невдалу вагітність сприймають абсолютно неправильно. Маленьке життя чомусь здається людям не таким значущим, якщо можна спробувати ще раз. Мені пригадується правило дванадцятьох тижнів не заведено говорити про свою вагітність до цього терміну, щоб не накаркати, щоб потім не довелося пояснювати. Що ти вже не вагітна. Цю втрату доводиться переживати на самоті і мається на увазі, що жінка її витримає. У багатьох випадках немає символу, немає труни, і менше половини жінок дізнається, з якої причини стався викидень. Спочатку ти екосистема, Всесвіт із щонайменше ще одним жителем, а потім перестаєш нею бути. Ми в тихій кімнаті. Тут близькі чекають новим, походжаючи біля нагрівачів і кавоварок. Тут печиво лежить недоторканим на тарілці, поки в приміщенні по сусідству беззвучно проходять пологи. У кутку стоїть пластмасове деревце, на якому висять паперові метелики з іменами тих, хто з'явився на світ у відділенні. Записки від батьків – Дитячі послання братикові чи сестричці, написані кострубатими літерами. Клер відкриває іншу шафу і показує пам'ятні скриньки. Їх багато білі, рожеві, блакитні. Усередині лежить незаповнений альбом для фотографій із місцями для відбитків ручок і ніжок. Сім'ям пропонують срібні прикраси, зроблені за цими відбитками. Є скринька спеціально для бабусі-дідусів, напевно, щоб відзначити момент, коли вони такими були. Клер каже, що триває робота над набором для і братів завдяки якому вони усвідомлять те, що сталося, і немовляті знайдеться гідне місце в їхньому житті. Пам'ятні коробки – це слід існування дитини для тих, хто хоче зберегти щось речове. А ще це страхувальна мережа для тих, хто не впевнений, що дитина взагалі була. Деякі родини надто вбиті горем, надто бояться подивитися на нього. Вони не хочуть до кінця днів мати перед очима незгладимий образ кошмару, який малює їхня уява. А кушерки в таких випадках можуть сфотографувати дитину, зробити відбитки ручок і ніжок, і помістити ці записи до скриньки, яка потім лежатиме невідчиненою в глибині комори аж доки одного дня, багато років по тому, батьки не знайдуть у собі сили в неї зазирнути. Ця картина – доказ того, що сталося. Відбиток ніжки показує, що дитина була відчутна, що жінка була матір'ю. Аріель Леві 2013 року написала для журналу New Yorker статтю про викидень, який трапився в неї на п'ятому місяці вагітності на підлозі ванної в монгольському готелі. Вона тримала свого малюка і дивилася, як він дихає. Це була жива людина, нехай і така, що прожила зовсім небагато. Вона зателефонувала до швидкої і почула, що дитина не виживе. Перш ніж відкласти телефон, я сфотографувала свого сина, – пише вона. Я хвилювалася, що без цього я ніколи не повірю, що він існував. У клініці потім яскраво світили лампи, було багато голок і внутрішньовенних катетерів. Я відпустила дитину і після цього ніколи її більше не бачила. Спочатку вона дивилася на цю фотографію постійно, потім щодня – і лише через кілька місяців змогла її відкласти на тиждень. Вона намагалася показувати знімок іншим людям, піднімала телефон і демонструвала, що дитина була на цьому світі. Їй було важливо доводити собі та іншим, що вона існувала. Без цього складно було б жити далі. Людські пориви століттями залишаються незмінними. Потребу в таких фотографіях відчували і у вікторіанську епоху. Просто тоді їх довше було робити. Завмерши поруч із струною, в очікуванні, коли фотограф подасть сигнал про закінчення зйомки, ті батьки, як і леві, бажали зафіксувати існування свого малюка. Пам'ятні скриньки і фотографії, схожі на знімок леві, Роблять із благих спонукань, але вони можуть спричинити сварки в родині. Тріщини, породжені найсильнішим стресом, можуть через них перетворитися на розлом. У цьому відділенні люди найбільше проявляють і вразливість, і гнів, і інколи тертя та боротьба зосереджуються навколо цієї порожньої коробочки. Кожен оплакує втрату по-своєму. Але буває, що родичі починають засуджувати один одного за неправильну, на їхню думку, реакцію, переживаються, що близький чинець не так втручаються, намагаються командувати. Проблема зі скриньками виникає через те, що люди іноді розходяться в думці, скільки часу слід проводити з померлим, чи припустимо його знімати, чи можна взагалі на нього дивитися. Це здебільшого випливає з уявлення, ніби горе можна зменшити, якщо спробувати забути про нього або в буквальному сенсі поховати, як за іспанським пактом про забуття. Але чорні діри історії завжди погана могила, як перейти до скорботи, якщо не побачив і не переконався, якщо як і раніше перебуваєш у полоні недовіри? Коли Рон Троєр. Розповідав мені про те, як допомагав батькам одягати померлих дітей. Він згадав, що в минулому татусі доволі часто влаштовували поспішний похорон або кремацію, поки мати після пологів приходила до тями в лікарні. Вони змушували тіло зникнути, щоб жінка його не побачила і не засмучувалася ще більше від такого видовища. Цей факт вивів мене з себе. Якби так вчинили зі мною, я б вважала, що в мене двічі забрали дитину. До того ж, у друге я знала б винного. Цікаво, скільки шлюбів пережило такий вчинок, і скільки вони після цього протрималися. Як ці жінки справлялися з невимовним горем, чи багато хто потонув у ньому. За словами Клер, такий підхід нерідко трапляється і сьогодні. Люди намагаються зробити краще і самі того не бажаючи завдають шкоди. Вона, як завжди, співчуває і тим, і іншим. Захистити жінку – це природний інстинкт, чи не так? Їм не хочеться дивитись, як кохана страждає від болю і здається, що якщо прибрати сліди того, що сталося, то біль вгамується, але вони помиляються. Деяким випадкам, розказаним Клер, Мені складно знайти виправдання. Вона згадує, що в одній родині був дуже владний батько. Він категорично заявив, що не збирається брати пам'ятну скриньку. А мати, більш м'якосерда, шепнула потім кошерці, що дуже хоче її отримати. Співробітниці поти усе підготували, сфотографували її померле дитя. Зробили відбиток ніжки і перед випускою непомітно поклали коробку їй у сумку. Три місяці по тому вона зателефонувала у відділення у сльозах. Чоловік знайшов скриньку і все знищив. «Може, тому що він сам не міг на це дивитися», – каже Клер. «А може, йому було неприємно бачити, як переживає дружина». Але ми не зберігаємо фотографії, це заборонено законом, ми нічого не змогли їй повернути. Усе зникло назавжди. Я цікавлюся, чи проявляється небажання контактувати з дитиною під час самих пологів? Чи завжди жінка хоче її побачити? Чи між ними буває якийсь психологічний бар'єр, бажання вважати немовля якимось біологічним збоєм, яке треба прибрати і стерти з пам'яті? Попі, ритуальна гентка, казала свого часу, що перший мертвий, якого ти бачиш, не має бути твоїм близьким. Я уявляю, що перший труп у твоєму житті виявляється твоєю ж дитиною, і мені стає погано. Чи часто страх перед невідомим, вічайдушним бажання захистити себе позбавляє батьків єдиного шансу побачити малюка? У більшості випадків таке бажання все ж є, пояснює Клев. До пологів буває по-різному, але коли дитина народилася, то ставлення змінюється. Тут справа в підготовці, адже дитина, яка народилася на 20-му тижні вагітності, Дуже відрізняється від дитини, яка народилася вчасно. Такі діти прямо світяться. У них зовсім не такий колір шкіри. Прозорість. Напевно, всі шукають картинки в Google після візиту до лікаря. Хіба ні? Від цього неможливо втриматися. Дитина може померти з різних причин. Іноді все очевидно. Тут з'являються на світ новонароджені з серйозними вадами. Від важкого розщеплення хребта, за якого спини мозок навіть не вкритий шкірою, до ананцефалії, дефекту, за якого верхньої частини черепа немає, і мозок видно ззовні. Буває, що серце дитини перестало битися, але вона кілька днів або тижнів залишається в утробі через те, що організм матері не реагує на препарати або з якоїсь іншої причини. І всередині, і зовні Мертві тіла перетворюються, змінюється колір, відчаровується шкіра, і, як описує Клер, іноді може вийти яскраво-червона бульбашка знизу. Рідні від цього дуже засмучуються і одразу ж запитують, боляче це чи ні. Вони не знають, сталося це за життя дитини чи вже після смерті, але це не болісно просто рідини перестають циркулювати і просочуються під шкіру, і шкіра від цього стає дуже вразливою. На всі мої запитання про реакцію батьків Клер продовжує повторювати, що це індивідуально. Усі люди різні, і немає правильного способу реагувати на смерть своєї дитини. Загалом наше суспільство гидує трупами і має на увазі, що з ними не слід контактувати. У нашій уяві це найстрашніший кошмар, який людина тільки може винести. Однак, коли мертве тіло вийшло з тебе самої, і ти береш його в руки, відчуття зовсім інше. Клер намагається знайти підхід до кожної родини. Якщо близький вагається, вона пропонуватиме дитину поступово, намагатиметься полегшити цю зустріч. Вона забере дитину, побуде з нею якийсь час а потім повернеться і розповість, який вона має вигляд. Вона може запропонувати поглянути на фотографії. Вона може загорнути дитину в простирадло цілком, або дати потримати її крихітну ніжку. І якщо не наполягати і дати достатньо часу, більшість сімей, зрештою, змінює свою думку. «Мені здається», – продовжує вона, «люди відчувають якесь полегшення». Що все виявилося не так, як вони собі нафантазували. Щось на кшталт «Господи, це моя дівчинка, вона як справжня дитина». Ну, звісно, як ще вона має виглядати? Це і є твоя дитина. За час роботи тут я твердо засвоїла, що треба просто бути доброю, завжди бути доброю, але при цьому чесною і дуже чутливою. Треба розуміти, що ти говориш і як ти це говориш. Якщо в батьків не було шоку від того, що вони побачили, значить, ти впоралася, ти їх підготувала. Батькам складно сказати, якщо чесно, я боюся подивитися на свого малюка. Сенс у тому, щоб показати, що деякі почуття в таких обставинах відчувати природно – Нехай навіть сам ти вважаєш по-іншому, нехай для зовнішнього світу все це ненормально. Відділення для приречених пологів добре тим, що ніхто тут не приховує смерть. І близькі можуть дізнатися про всі свої можливості в такій ситуації. А можна їм, по суті, задовольнити будь-яку свою потребу. Так буває не скрізь. Мічиганський університет 2016 року опублікував результати опитування 377 жінок, діти яких народилися мертвими або померли невдовзі після пологів. 17 із них лікарі та медсестри взагалі заборонили побачити новонародженого, а 34 відмовили в проханні його потримати. Дослідження було присвячене посттравматичному стресовому розладу і депресії у матерів, які втратили дитину. Імовірність депресії виявилася вчетверо вищою, а посттравматичного синдрому усім, але автори не змогли дійти остаточного висновку, чи пов'язано це із забороною взяти дитину на руки, оскільки багатьом учасницям просто не дали це зробити. Учені підтвердили, однак, спостереження Клер. Неважливо, народилася твоя дитина мертвою чи прожила кілька днів. Психічні та емоційні наслідки втрати ніяк не пов'язані з її віком. У цьому траурному відділенні бачити – це сумувати. Матері, цілком зосереджені на тому, щоб витримати пологи, фізично знають, що зможуть за бажання потримати дитину. Вони знають, що реанімації не буде, але її можна буде притиснути до серця і відчути, як згасають тихі удари її сердечка. Щоб вони не захотіли, Клер буде поруч, допоможе, надасть будь-яке сприяння. «Як дізнатися, що тобі можна, якщо немає з ким це обговорити?» – запитує вона. Складно навіть уявити, як ти дивишся на своє померле дитя, не кажучи вже про те, щоб попросити відбитки ручок і ніжок, або фотографію, або потримати його, доки він помирає. Кому спадуть на думку такі речі? Для сім'ї найважче буде згадувати про минуле і каятися, багато років думати про втрачений шанс взяти свою дитину на руки. Влітку, ще до того, як я запізнилася у відділення Клер, Новини були сповнені фотографії косатки, яка ніяк не хотіла покинути своє мертве китеня і 10 днів штовхала його головою біля берегів Британської Колумбії. Вона 17 місяців його виношувала і півгодини побула матір'ю. Нарешті вона здалася, і про це теж були репортажі. Вона дознемоги несла гори з собою по холодному морю. Ми, люди, сприймаємо китів як свою аватару втілення людських емоцій. Нічого не поробиш. Вони такі невивчені, таємничі і величезні, що на них хочеться проєктувати будь-які наші симпатії, наче вони, стіна будівлі, емоційний тест Роршаха. Косатка потрапила до новинних зведень, бо не відпустила своє померле дитя, і ми колективно за неї переживали. Хоча декому здавалося дивним, що вона штовхає перед собою труп, замість того, щоб поплести в океан і забути про нього. Косатка з глибин океану оголила щось підсвідоме для нас. Показала, що прикидатися, ніби нічого не трапилося. Це не те саме, що сумувати. Ніхто не може виміряти і передбачити, яке горе викличе смерть людини будь-якого віку. Люди мають для нас... Унікальне значення. Однак втрата дитини все-таки стоїть осібно. Ти втрачаєш людину, яка, здавалося, буде поруч із тобою. Її ніхто не встиг упізнати, і тому нема з ким поділитися горем, якщо не брати до уваги тих небагатьох, хто був із тобою в той момент. Кит чи людина чи... Іноді неможливо відпустити тіло, бо втратиш усе. Тут... У райському відділенні є свій окремий морг. Немовлята в пелюшках не лежать тут на тацях поруч із дорослими. І холодильна камера не одна з багатьох у великій підвальній стіні. Є тільки вона, і стіни приміщення пофарбовані небесно-блакитним у маленькі квіточки рожевого і лавандового відцінку. Тут немає і яскравих флуоресцентних ламп, як в інших лікарняних моргах, тут навіть є де сісти і провести час. Деякі батьки приходять сюди щодня до самого похорону і читають своїм дітям казки. Деякі телефонують у лікарню посеред ночі, вони не можуть заснути і просять, щоб хто-небудь провідав дитину. Деякі беруть дитину додому в маленькому ліжечку з холодоагентом і намагаються вмістити у два тижні перед похороном Ціле життя. Перш ніж земля або крематорій поглини крихітне тільце, вони встигають сходити на пікніки з кошиком, щоб поруч гралися старші брати і сестри. Дехто катає дитину в новенькому візочку в саду біля будівлі лікарні. У цьому саду теж є дерево. Цього разу справжнє. І на вітрі там колишуться дитячі імена. Багато дитячих імен, які тут прозвучали. Ми не вміємо говорити про дитячу смертність. Викидані проходять беззвучно. Новини про мертвонародження зустрічають незграбним мовчанням. Усі бояться сказати щонебудь не так, тому не говорять нічого. Батьки, які втратили дітей всупереч своїй волі, вступають у якийсь клуб, стають негласними вигнанцями в натовпі. Життя для них ніколи вже не буде колишнім. Саме тому Клер намагається не полишати клінічної практики, хоча як старша акушер, легко могла б обмежитися адміністративними обов'язками. Вона хоче бути тією людиною, яка перебувала поруч під час пологів, хоче бути однією з тих небагатьох, хто бачив дитину, до кого роками опісля батьки зможуть звернутися, коли їм стане погано, або коли треба буде обговорити нову вагітність з людиною, яка розуміє крихкість тіла і розуму, розуміє всю глибину побоювань, що щось знову піде не так. Клер бачила цей страх і відчувала його сама. Коли вона завагітніла в четверте і в останнє, стався якийсь збій, і плід перестав рости. Вона знала, чим це може скінчитися. Чоловік, який, судячи з її опису, взагалі не схильний до емоцій, Бачив її переляк, її тиху тривогу і плакав від щастя, коли дитина благополучно народилася після термінового кесаревого розтину. Вона зізнається, що як мати схильна до гіперопіки і боїться померти тільки тому, що в такому разі діти залишилися б без неї. У своєму відділенні вона постійно бачить такі ситуації. Я збираюся йти. Трохи приголомшена бесідою, і клер вказує мені в напрямку маленького саду, За яким доглядають волонтери. Я йду посипаною галькою доріжкою, Через цей скромний оазис у цементній брилі лікарні Я озираюся на просту цигляну будівлю відділення. Сонце грає на пластмасових метеликах з іменами. Я думаю про те, як звали немовля в цій ванночці. І була б якась користь, якби я написала тут його ім'я. Зробіть щось, благала та жінка багато років тому, тримаючи свою крихітну дитину, яка задихається. Зробіть щось. Я, уявляю, клер, яка ридає в машині, і знову повертаюся думками до ванночки з немовлям. Я стою і дивлюся. Як воно тоне, і не можу його оживити, не можу виправити ситуацію. Я згадую, як мені тоді хотілося чимось допомогти. Так відчайдушно я ніколи нічого не хотіла. Вітерець крутить вертушки на клумбах. Якщо підняти очі, звідси видно вікна палат, де новонароджені потрапляють у дбайливі руки Клер. Земля до землі Могильник Рання весна. Листя на деревах ще рідкість, хмари важкі і темні. Між нерівними рядами могил, то тут, то там, пробиваються невеликі копиці жовтої примули, кладовище Арнус Вейл, vale, відкрили в Брістолі ще 1837 року, і відтоді воно встигло густо порости плющем, а товсте коріння почало піднімати могильне каміння і валити його набік, наче спиратися плечем на сусідів. Старі вікторіанські некрополі подобаються мені більше, ніж парки-кладовища на кшталт лос-анджелеських, де зелені галявини підстрижені як ідеальне поле для гольфу, де сяють білим мармуром над гробки. Там відчувається якась нав'язлива ухайність і вічна боротьба з вторгненням природи. А тут невпинна сила життя і мох бере гору над смертю. Лоза і листя по-хазяйськи огортають могили. Кажуть, що смерть – це частина життя. Смерть – Частина всього взагалі. Я трохи відхиляюся, проходячи повз плюшевого ведмедика з витягнутою шиєю, який спирається спиною на хрест, що обламався біля основи, і йду далі, вгору крутим пагорбом. Це інтерв'ю, сподіваюся, буде набагато легшим, ніж бесіди про ростини та нещасних матерів. Душевна рана все ще ниє, і на природі я почуваюся краще, ніж у лікарняній палаці чи підвальному морзі. У найвищій точці кладовища, біля солдатського кута, військового меморіалу з традиційним хрестом жертви, де лежать сорок загиблих у роки Другої світової війни моряків, чути лише спів птахів. Там я маю зустрітися з Майком і Бобом. Вони вже дивляться на мене крізь лобове скло Свого до неможливості брудного фургона Бобу 60 років У нього мало зубів І кошлати темне волосся Звисає донизу як пагони що виходять з однієї центральної точки Його обличчя як яйце в пашотниці Обрамлене плечима і худі Майку 72 роки І говорить він за двох він уже вискочив із фургона і махає мені з-за кромки пагорба, кричить із сильним брістольським акцентом, що я божеволію і взагалі одержима. Акуратне сиве волосся в нього поголено з боків, і що ближче я підходжу, то помітніший легкий шар бруду на джинсах і темно-синій флісовій кофці. «Отже, ви хочете подивитися, що ми зробили?» Сміється він по-дружньому. Боб привітно махає з фургона і жестами показує, що воліє залишитися в теплі. Майк веде мене нерівною землею до свіжо викопаної могили. Навколо порослих травою країв ями розстелена товста зелена тканина. З боків для стійкості покладено дві довгі дошки. Сюди встануть грубоносці. Дошки теж покриті зеленою тканиною. Вона йде вниз і частково покриває собою стіни. Коріння рослин зрізане в рівень із чіткою площиною глини, ніби тут попрацювала машина. Над буквою «В» викладені тонші дошки. На них поставлять труну, поки парафіяльний священник читатиме молитву перед відданням тіла землі. Потім труну опустять на плетених полотняних стрічках, протягнутих петлею навколо ручок. Піднятий ґрунт височіє поруч із ямою і теж прикритий зеленою тканиною. Непокритої землі не видно взагалі, якщо не брати до уваги тонкої смужки внизу праворуч. Вона відокремить чоловіка, що вже лежить у могилі, від дружини, що вже наближається до нас цією стежкою. Майк каже, що коли доходиш до труни на сімейній ділянці, то це відчувається. Грунт зазвичай трохи вологіший, а якщо могила дуже стара, то кришка іноді просідає. Я дивлюся вниз, повз запахнути навколо колін пальто. За кілька сантиметрів від моїх чобіт край за ним порожнеча. Я вже була в схожому місці, під брезентовим тентом на плоскому, безлісому австралійському кладовищі. Тоді я тримала за руку дідуся, а бабусину труну занурювали в цементний підземний склеп. Вона завжди голосно й конкретно заявляла, що її лякає перспектива, Гнити за два метри під землею і черв'яків боялася навіть більше, ніж забуття. Вона була католичкою, яка вірила. У той момент я розмірковувала про те, чи буде їй спекотно влітку в цьому цементному ящику. Виявляється, коли стоїш над могилою незнайомої тобі людини, відчуваєш якусь відстороненість. Я не тримаю нікого за руку намагаючись пережити подію. Свідомість не затуманена через втрату близького. Уявний проектор не показує картини того, що було, і ніколи більше не повториться. Я не можу уявити, який вигляд покійний має зараз, і який він міг би мати за півроку, тому що я в очі його не бачила. Я дивлюся в могилу і думаю тільки про себе. Як лежати там і бачити зверху, біля краю, саму себе, що дивиться вниз? Насамперед, мені здається, що внизу має бути холодно. Мені пригадується ще одна історія з бесіди з Роном Троєром. Якщо померти взимку на американському середньому заході, похорону доведеться чекати до весни, коли земля відтане, її можна буде копати». До цього моменту ти лежатимеш у мавзолеї поруч із тимчасовими сусідами. Однак фермери в тих місцях періодично наполягають на зимовому похованні. Вони працюють на млинах і прекрасно знають, що в надземному приміщенні буває значно морозніше, ніж на двометровій глибині. Тоді могильники, яких Рон заманює бурбоном, дістають вугільні жаровні, Такі металеві котли завдовжки з могилу і залишають їх на добу, щоб прогріти мерзлу землю і не зламати механічні лопати. Рити могилу взимку на середньому заході все одно, що копати цемент. Тут, піді мною, переважно глина. І, за словами Майка, це одне з найкращих місць для копання. Глинистий ґрунт, Щільний і цілісний, і не просяде, коли ти дістався до половини. Вони з Бобом обслуговують більшість місць поховання в цьому районі, а зайнялися цією справою вони відразу після закінчення школи. Він каже, що місцеві називають їх Берком і Хером, як тих убивць, які продавали трупи. За горою виритої землі на куточку зеленої тканини примустився маленький горщик, Коричнева ваза з корковою кришкою. Він старий, поношений, з недбало стертими слідами, забруднених брудом пальців. Майк виймає кришку і показує мені вміст. Це ґрунт, який кидатиме священник, віддаючи тіло землі зі словами «прах до праху, пил до пилу». Я помічаю, що він не такий, як у могилі та в купі поруч. Сухіший і розсипчастий, схожий радше на пісок, а не на місцеву глину. Я запитую його про те, складовища ця земля чи ще звідкись. «Кроти!» – пояснює Майк, заштовхуючи пробку назад. Він збирає її навколо нір у себе в саду і кладе в горщик спеціально для священника. Подрібнений викинутий лапами тварин ґрунт вдаряється об кришку труни м'якше, ніж грудка глини. «У кротячих купах завжди хороша земля», – каже він, прилаштовуючи горщик за надгробком. «Могилами є найбільші витвори архітектури всіма улюблені чудеса нашого світу. Єгипетські піраміди та Джмахал в Індії – Монументи побудовані, щоб стати для померлих домом. Складно придумати сферу, де прірва між базовим і люксовим варіантом така велика, як у поводженні з мертвим тілом, що може бути банальніше за яму в землі і величніше за тадж-махал. Ми сидимо в білому колись фургоні, і їмо жувальні мармеладки – який Майк припасе для труноностей у сумці-холодильнику на приладовій панелі. Він відкрив пачку, коли просив мене вгадати, скільки йому років, а я промахнулася і омолодила його на 12 років. Це так його розвеселило, що він продовжує повертатися до цієї теми навіть у розмові з Бобом, який усе чудово чув. Ми стоїмо на місці. Він сидить на водійському сидінні, я на пасажирському, а Боб затиснутий між нами. Виходить маса, що злилася пліч-опліч, багатоголова гідра, яка жує мармелад. Ніша для ніг, густо заляпана застиглим брудом, мене запевняють, що влітку з цим менше проблем. Ми жуємо, дивимося назовні і чекаємо на процесію. Майк і Боб чинять так на кожному похороні. Поки могила порожня, поки ти її не закопав, справа не закінчена, і треба стежити, щоб усе пройшло, як треба. Вони не впадають у вічі, але будуть поруч доти, доки можуть знадобитися. Іноді така ситуація виникає раніше, ніж потрібно. Якщо від зайвого завзяття, труну почнуть опускати під кутом, наче підводний човен, що занурюється» то Майк швидко втрутиться і підправиться. Поки ми чекаємо, Майк пояснює мені, як копати могилу. Боб додає до розповіді переважно нерозбірливі смішки, які Майк перекладає. Коли він сміється через тісноту, це відчувають усі. Майк каже, що перш ніж вбити лопату в землю, треба знати габарити людини. Проте звічливості їх зазвичай применшують, тож вони про всяк випадок роблять яму ширшою, щоб труну не заклинило. У минулому такі випадки траплялися. Ручки труни застрявали, доводилося трохи підрівнювати краї, а близькі тим часом тупцювали навколо в невідповідному для вологого ґрунту взутті. Сімейна ділянка на шість осіб має бути три метри глибиною, а на трьох або менше один метр вісімдесят сантиметрів. Верхню труну прикривають дорожньою плитою, щоб до неї не дісталися тварини. Якщо ділянка не надто вкрита рослинністю і надгробків на ній небагато, більшу частину роботи можна зробити міні-екскаватором, таким мобільним скутером із довгою рукою, що мешкає в них на маленькому причепі за фургоном. Боб керує... А Майк тим часом забігає вперед, щоб підкласти рейки з дощок і захистити траву. Якщо підігнати екскаватор не виходить, усе доводиться робити вручну. Тільки чоловіки, лопати та фізична праця. У такому разі на одну могилу може піти весь день. На старих церковних кладовищах кістки періодично трапляються навіть там, де немає могильного каменю. Труна вже встигла розпастися, тому їх складають у мішок і повертають землі. Поховані завжди залишаються на своєму місці. У якийсь момент треба спуститися вниз і закінчити могилу. Для цього є команда молодих учнів, які працюють тут тимчасово і передають естафету, коли знаходять собі нове місце або коли в них закінчуються літні канікули. У цю могилу Теж спустився помічник. Він вирівняв стіни навколо і підрізав коріння так акуратно, що це кинулося мені в очі. Це він відчував періодично, як під ним просідає кришка старої труни. Майк і Боба ховали друзів, немовлят, жертв убивству, яких потім доводилося ексгумувати. Обидва вже поховали своїх матерів і допомагали один одному їх закопувати, як будь-яку іншу могилу. Коли настане їхня черга, ці могили розкопають, і труна сина ляже за кілька сантиметрів над кришкою труни матері. Вони обидва вже копали власну могилу і стояли всередині неї. Коли я запитую, яке це відчуття, вони лише переглядаються. Вони не особливо замислюються на цю тему. Майк каже, що могила, як смерть, це суто практична штука. Навіть коли в ній стоїш, ти все одно сторонній і зглядаєш всередину. І чому цю могилу мав копати хтось іще, якщо могильники тут вони? Робота одна і та сама для всіх, чи то мати, чи незнайомець. Боб каже, що просто сподівається знову зустрітися з мамою. Вона померла два роки тому, а до цього він прожив із нею все життя. Щоправда, нічного кладовища він боїться. Вона буде за мною наглядати, бурмочив він, зніяковіло посміхаючись. Ми знову беремо по мармелаці, а потім чуємо коней, точніше стукіт копит, і через брудне лобове бачимо вдалині плюмажі. Кучер у циліндрі паркує на узбіччі багатоприкрашений чорний візок. Ззаду на ньому лежить трона жінки, наполовину прихована численними вінками. Майк вистрибує з фургона, щоб показати гробоносцям, куди йти. Він один тут не в костюмі і при цьому якимось чином примудряється залишатися майже невидимим. Потім він встає в очікуванні серед могил, схиливши голову і склавши руки перед собою на брудній флісовій ковті. За його словами, іноді скорботні помічають його і ставлять запитання, скільки протримається труна, Чи з'їдять батька хробаки? Він відповідає, що хробаки так далеко не забираються. Фізично вони на це здатні, але намагаються триматися ближче до поверхні, Двометрові глибини їм не цікаві. Усе, що хочуть знати скорботні, здебільшого зводиться до черв'яків. Я згадую бабусю з її надземним склепом і вірю йому. Я тиняюся за яскраво червоним вокзхом священника подалі від родини. Боб сидить у фургоні. Четверо чоловіків несуть труну до дерев'яної стійки біля турця могили перегруповуються і ставлять її на дошки над ямою. Майк тепер розташувався за священником, за кілька могил від нього. Рухи складені, голова схилена. Біля ніг священника – горщик м'якої, сухої землі з кротовини. Майк простоїть так усю церемонію. Він на й і готовий за потреби підскочити і допомогти. Зрештою, такий момент настає. Він встає між людьми в костюмах, перехоплює канат, повільно опускає труну в землю і знову відходить. Уже за п'ятнадцять четверта. Школярі йдуть додому через цвинтар і кричать одне одному, що хтось помер, поки священник монотонно дочитує останні слова молитви. Кучер, який все ще стискає по води, робить збентежений вираз обличчя. Скорботині йдуть, пробираючись повз старі надгробки і притримуючи один одного за руки, а могильники беруться до роботи. Вислизає з фургона Боб. Звідки з'являється Юен, колишній молодий помічник. Незрозуміло, де він був увесь цей час. Дошки прибирають, тканину складають і відправляють у тачку. Потім Майк кладе дошки по слідах на траві, а Боб тим часом з'їжджає з трейлера на міні-екскаваторі. Юен накидає рукою шар грунту, щоб між важкою глиною, що падає, і дерев'яною кришкою труни вийшла подушка. Боб під'їжджає на своєму кумедному маленькому апараті і зіштовхує в яму гору землі, а двоє колег упорядковують краї могили і розкладають зверху вінки. Падуб, світлі троянди, нарциси. Поки триває вся ця робота, лопати вбиті в землю і ніби спираються одна на одну. Могильники відходять і оцінюють результат. Їм не подобається, що немає жодного знака. Нічим відзначити могилу і надати витвору завершеного вигляду. Майк припускає, що сім'я чекає на ще одну смерть і тільки потім замовлятиме надгробок. Цей чоловік чекав дружину в неозначеній могилі не один рік. Від зміни пір року і дощів, ґрунт просідає і змінюється. Тому нерівні могили в цій частині кладовища завжди намагаються підсипати залишками землі. Майк збирає грудки глини, що закотилися на могили моряків по сусідству – і шукає, щоб підрівняти, де б заповнити провали. Інструмент та обладнання збирають і приводять до ладу. Менше, ніж за півгодини, могильники повертаються до фургона, махають мені з вікна і їдуть, боб знову закутався в ході. Ми дуже довіряємо похованню, але ж людина опиняється в шматку землі, на долю якого ніяк не може вплинути. Усе, що з нею станеться після похорону, залежить від інших людей. Чи буде хтось стрихти траву, чи просяде ґрунт, чи залишиться лежати над гробом що впав. Можливо, всі сорок соток цвинтаря продадуть або віддадуть під якийсь небудь проєкт, або твої кістки посунуть, щоб розчистити шлях для залізничного тунелю. Коли нас ховають, залишається покладатися не на знання, а на сліпу віру нас залишають лежати в ящику і йдуть. І все ж хтось наглядає за могилами, приходить підсипати землі, цікавиться, чому в тебе немає могильного каменю. І коли священник кидав землю з горщика, вона справді лягала м'яко, як пір'їнка». Кучер Диявола Оператор Крематорію Тоні Брайант приберіг трону спеціально для мене. Поїзд скасували. Я біжу вгору стежкою. Запізнюючись на 45 хвилин бачу, що він уже чекає біля каплиці Крематорію і над ним нависає її велика вагова цегляна стіна. Йому близько 55 років – він носить обтислу чорну футболку, заправлену в чорні джинси, і шкіряний ремінь із заклепками. З-під рукавів визирають вицвілі татуювання. З густим південно-західним акцентом він кричить. «Я дивлюся, ми збіглися за вбранням!» Мій одяг, щоправда, встиг пропутіти. Я підіймаюся пагорбом, мені здалеку махають бристольці. Здається, це в мене увійшло у звичку. Ми огинаємо будівлю ззаду, входимо всередину і спускаємося в підвал. Сходи вкриті сіро-зеленим лінолеумом і обклеєні по краю сигнальною стрічкою в чорно-жовті смужки. На білому сталевому підйомнику стоїть дерев'яна труна. Перед нею чотири топки з окремими металевими дверцятами. Під гравірованою металевою табличкою з ім'ям лежить роздруківка фотографії двох маленьких світловолосих дітей. Поруч шматок зеленої флористичної глини, в яку було вставлено вінок у каплиці над нами. Насправді не важливо, що я вже бачила труни і порожні, що вишукувалися в ряд у морзі і з тілами в похоронних бюро. Труна сповнена символізму і реальності, яка продовжує мене розбурхувати. Одного разу я стояла на перехресті, її прогавило зелене світло, бо повз їхав катафалк. Поки мене не повернули на землю гудки і бібікання, я потомки малювала картину. Плечі в цьому незграбному ящику лежать рівно, Кришка прямо біля носа, руки складені в темряві. Труна в індустріальному пейзажі без квітів і релігійних обрядів викликає шок. Але зовсім не такий, як якщо катафалк від'їжджає від твоїх дверей, і ти з рідними їдеш за ним до церкви. Міць, яку містить у собі цей ящик, однак нікуди не зникає. Тоні обходить навколо труни, і рухом кличе мене за собою. Він пірнає в отвір між механізмами і опиняється біля сенсорного екрана, несподівано високотехнологічного пристрою для цього місця, за цегли і вогню. Інтерфейс, проте, виконаний і схожий на Windows 95. До тачскріна тут була кнопкова панель управління, що нагадувала за описом Тоні «Тардіс». «Машину часу» з «Доктора Хто». Поруч, на двох полицях біля цегляної стіни, вишукувалися урни з прахом. Тоні каже, що сім'ї мають вирішити, чи хочуть вони бути присутніми під час розсіювання. На верхній полиці негативне рішення вже ухвалено, але він дає ще два тижні на роздуми. Деякі передумують. Ті прахи, які мають забрати, Тоні тримає в маленькому кабінеті поруч із крематорієм, Іноді за ними так ніхто й не приходить. Щоб труп перетворився на попіл, а не спекся. Температура всередині цих цигляних топок має бути 862 градуси Цельсія. Ми стоїмо біля екрану і дивимося, як ростуть числа. 854, 855. Посередині стовпчастий графік показує різні параметри, які Тоні мені пояснює, перекрикуючи, наростаючий гул. Я вловлюю якісь уривки слів, щось про охолодження, нагрівання і фільтрацію повітря, щоб зовні не було видно диму. Він показує хитро сплетіння сталевих трубок над нами, навіть сіки внизу. Тоні говорить про ультрафіолетові сенсори, потоки повітря, свічки запалювання. Потім він відкриває люк, що веде до головного пальника, серце машини вогню, який нагріває топки. Полум'я вирує, живиться потоком свіжого кисню, що вривається. По підлозі пробігає чорний жук. Його довге, зчленоване тіло піднімається ззаду завитком, як у скорпіона. Я вказую на нього. Це кучер диявола, перекрикує тоні шум і усміхається, бо я йому все одно не повірю. Потім я шукаю цю істоту в Google, і її справді так називають. Числа продовжують марширувати. 861. 862. Тоні кидається через прохід назад до труни, що чекає біля топки свого часу, і просить мене відійти назад у кут, щоб не стояти на шляху. Він натискає синю кнопку, і одна з дверцят ковзає вгору. За нею відкривається внутрішність печі, що світиться помаранчевим сяйвом, викладені цеглою стіни та цементна підлога, вищерблена як місячна поверхня. Я втискаюся в кут, але все одно, навіть за три метри, обличчя обдає жаром. «У нас усе без особливих церемоній», каже він і кладе руку на основу труни. Лише коли стоїш перед відкритою топкою крематорію, стає очевидним простий факт. Труна не має коліщаток, блоків і важелів, які м'яко перенесли б цей важкий предмет із підйомника у вогонь, де він зрештою зникне, теж немає, принаймні в цьому крематорії, тож усе відбувається так, як відбувається. Тоні безцеремонно, покладаючись на один тільки імпульс і окумір, відводить труну назад гладкою металевою поверхнею підйомника, а потім... З усієї сили, всією своєю вагою Штовхає її рукою в пащу топки. Я мимоволі ахаю, але голос губиться в реві. Трона стукає по нерівному цементу, Білі іскри розлітаються і виблискують На помаранчевому тлі. Дитяча фотографія злітає кудись у кут І спалахує. Коли дверцята опускаються, Труна вже охоплена полум'ям. Я роблю крок уперед, щоб зазирнути у вічку і подивитися, як його поглинає вогонь. З'являється тонкий запах, приготованих на пару молюсків. Тоні витягує руки і показує, що одна більша за іншу. Такий несиметричний моряк-попай. «Треба б періодично вставати з іншого боку», – сміється він. Але навіщо змінювати тридцятирічну звичку? У Кентфордській крематорії у Брістолі привозять у середньому вісім трупів на день. За рік набирається, можливо, 1700. То ні щоранку о сьомій годині приходиться зі своєї сторожки на цвинтар. Це вимагається за посадою і вмикає апаратуру, щоб прогріти її кілька годин перед першою кремацією. Цього ранку... Вже було чотири труни. Ще три за розкладом буде після обіду. Я прийшла під час перепочинку. Тоні поглядає на годинник. Кладовище навколо близько ста років. Тутешній крематорій удвічі молодший. З часу його побудови популярність кремації у Великій Британії зросла. Тоді спалювали 35% померлих. Зараз – 78%. Америка відстає! Там усього 55. Розміри трупів теж встигли змінитися. Якщо людина більша за 208 см зростом або важить понад 150 кг, труна може не пройти в отвір у підлозі старої каплиці, що веде до крематорію. Місцеві ритуальні агентства про це знають і відвозять великих клієнтів в інші місця. Тоні не завжди працював у підвалі. Раніше в нього була робота на свіжому повітрі. Він був одним із дванадцяти садівників. Треба було доглядати за тридцятьма клумбами троянд і приблизно двома тисячами кущів, підрізати живоплоти і рослини вздовж алей, наглядати за теплицями, у яких росли свіжі квіти для вас у каплиці. Тепер ставлять штучні, з пластмаси». Але його цікавив процес кремації, платили там трохи краще, і він вирішив, нема чого вічно стерчати зовні, мерзнути й мокнути. Внизу завжди тепло. Ми сидимо на кухні. Приміщення порожнє, як підсобка в якій-небудь державній установі. Жартіливі плакати на тему звільнення – Кухлі, які зазвичай дарують таємні Санта-Клауси, і великодні яйця лише трохи згладжують сумну обстановку. Тоні п'є чорну, швидко розчинну каву. На його кухлі Гомер Сімпсон притискає до стелі свиню-павука. Його колега Дейв їсть тости з шинкою і яєчню. Його чорний піджак висить на гачку біля дверей. А чорну краватку до костюма він засунув у сорочку, щоб не забруднити яйцем перед похоронною службою. Він молодший за Тоні, приблизно в моїх руках, У нього темне волосся і цапина борідка. У момент нашого знайомства він читав драку, знайшов цю книжку на стіні одного будинку. У пластмасовій таці на столі лежать куплені в супермаркеті мафіни зі шматочками шоколаду. Ми їмо, а тіла внизу горять у своїх розпечених відсіках. Я прийшла в цей крематорій, щоби подивитися на промисловий бік смерті. Усі церемонії та ввічливе поводження з живими позаду, і тіло поглинає вогонь. Я познайомилася з людьми, які влаштовують похорони, з людиною, яка ретельно знімає відбитки обличчя. З людиною, яка скрупульозно відновлює риси обличчя, щоб рідні востаннє на них поглянули. Зараз я там, де все це в минулому. У підвалі вже немає жодного контакту. Є тільки чоловіки, які відправляють в труну в топку, а кістки – у дробарку. Принаймні, так мені здавалося. Тепер я швидко розумію, що все не зовсім так». Я розмовляю з ними вже цілу годину, і найбільше мене вражає розрив між тим, що відбувається вгорі і внизу. Нерозуміння, пов'язаних зі смертю процесів, через незнання або через те, що похоронні агенти не говорять безпосередньо, призводить до того, що в печері щось іде неправильно або не так добре, як могло б. Тоні розповідає, що ніколи не пішов би працювати туди де треба чіпати трупи. Вони моторошні, бррр, вимовляє він, їжачись. Здебільшого йому не доводиться цим займатися. Якби всі знали, як влаштована система, то мерці залишалися б невидимим вмістом зачиненої шухляди. Однак родичі, місяцями з'ясовуючи, кому платили за запізнілий похорон, не думають про працівника крематорію, якому доведеться його здійснювати. Вони не уявляють собі, як Тоні спирається спиною об стіну в дальньому кутку підвалу, чекає, слухає, як затихають звуки органа, як йдуть скорботні. Він уже відчуває за запахом, що зараз спустить до нього гідравлічний підйомник. Рідні не думають про те, що труп, який перележав, починає текти і забруднює катафалк, потім каплицю, і нарешті підвал, і що цей сморід розкладання просягнутий усім на багато днів уперед. Сморід такий, що один похоронний агент зі співчуття приніс освіжувач повітря. За словами Тонні, Засіб пахне гірше за занебіжчика. «Візьміть, спробуйте», – каже він скептично, показуючи мені маленьку коричневу пляшечку, яку приніс із кабінету вже без кришки. Вона пахне хімічною лакрицею. Я погоджуюся, що якщо додати розпилювач, вийде зброя проти нюхових рецепторів. «У трупа є термін зберігання», – каже він, щільно закручуючи кришку. І мені іноді здається, що організатори похорону мухлюють. Він повертає пляшечку на полицю без наміру нею коли-небудь скористатися. Ще ритуальні агенції рекламують труни з лози чи картону як зелену альтернативу традиційним варіантам, якщо сім'я хоче потурбуватися про довкілля. Коли ця продукція з'явилася на ринку, ніхто не враховував, що труну треба фізично заштовхувати в топку і що для цього потрібна солідна дерев'яна основа, яка витримає удари об цемент. Перші зразки згорали вщент, не встигнувши повністю увійти в піч, і співробітникам залишалося тільки заштовхувати тіло окремо. Після великих дебатів і тестів – Таким трунам стали робити міцне дощате дно. Однак деревина традиційної труни – це ще й паливо. Тож тоні доводиться компенсувати її відсутність і вмикати газові пальники. Процес через це виходить всупереч запевненням не такий уже і корисний для природи. Якщо горіння немає, труп просто печеться. Через вічко він виглядає як людина в гідрокостюмі. Пальники ж розривають його на шматки. Я запитую, чи думає він після 30 років роботи про власну смерть і про те, що його тіло можуть спалити. У відповідь Тоні з гордістю показує мені фотографію свого пса Бруно, білого, з коричневими плямами стафорчирського терьєра з величезним язиком, що звисає з м'ясистої морди. Тоні сяє, як закоханий. Я її вже пропустив. Я втік від власної смерті. Каже він, не пояснюючи, навіщо мені дивитися на собаку, не те, щоб я була проти. Чотири роки тому я злетів з мотоцикла на швидкості 216 кілометрів на годину. Старий Бруно тоді сидів у візку. Тоні вдарився головою об землю, а Бруно проїхав ще якусь відстань на Кавасакі-Дріфтер і благополучно зупинився. Поки Тоні лежав у лікарні, Бруно терпляче чекав виписки на своєму сидінні. Тоні регулярно проводить тут екскурсії, такі, як для мене сьогодні. Нові священники і похоронні агенти спускаються до нього, щоб отримати уявлення про те, як їхні дії зверху впливають на те, що відбувається внизу. Проте ще ясніше стає, що його робота зовсім не зводиться до підвалу і навіть до небесчиків. Іноді такі тури проводяться вмираючим, які обмірковують свій похорон і хочуть точно знати, що з ними буде. Тоні покаже йому каплиці спеціальний декоративний постамент для труни із захованим промисловим ліфтом, який приводиться в рух від мідної кнопки на пульті. Їх багато десятиліть натискають пальці тих, хто проводить службу, і вона встигла зноситися і вицвісти. Можна вибрати – опускати труну прямо на зі церемонії або почекати. Більшість не хоче поспішати. По-перше, існує хибне уявлення, нібито труна одразу занурюється в полум'я, а по-друге, у когось може виникнути бажання попрощатися у своєму темпі. А якщо кнопку натискає священник, то це буде залежати від його графіка. Одного разу священник упав і випадково натиснув кнопку, і нам довелося відправляти труну назад, нагору, сміється Дейв. Службу за нього закінчував інший. Хех, явно якесь харчове отруєння. Він просто відключився. Тоні покаже більш і менш релігійні варіанти церемонії. Хрести, наприклад, можна закрити завісою. Коли ховають бідних і забутих, кремацію їм оплачує міська влада. Він йде нагору і сідає на лавку, компенсуючи відсутність скорботних близьких. Такі церемонії завжди відбуваються у 9.30 ранку, оскільки цей час найгірше продається. Тоні і Дейв намагаються, щоб у кожного на похороні хтось був. Нехай навіть тільки вони двоє. Дейв за останні роки в п'ять встиг спробувати себе тут у всіх ролях. Він заміщав Тоні внизу в крематорії, прислужував у каплиці. Інколи копав могили і виручав, коли хтось із гробоносців не дуже твердо тримався на ногах. Він навіть розсіював прах на цвинтарі проводячи для рідних маленьку інтимну церемонію. За його словами, коли стоїш біля дверей каплиці і дивишся ззаду на голови скорботних, неможливо не думати про те, хто сяде колись на ці лавки під час твого власного похорону. Але найважче йому вісім годин на день бути поруч із тими, хто втратив близьких. Він постійно бачить смуток, і нічим не може допомогти, не рахуючи останньої послуги, і від цього втомлюються від емпатії. Священники вчать після відспівування виділяти вільний час для перезарядки. У Тоні та Дейва мертві йдуть потоком. Сідаєш на лавку, стоїш у дверях, чекаєш струну внизу. Похорон триває близько години, кладовище нескінченнє. «Оскільки я тут працюю, мене запитують про те, вірю я в привидів чи ні?» – каже Дейв. «Я категорично в це не вірю, але щодня бачу привидів. Це люди, які день у день сюди приходять. Вони живі та здорові, але настільки вбиті горем, що їм залишається тільки прийти на цвинтар і стояти біля надгробка». Коли Дейва доглядає за територією на свіжому повітрі, він намагається потоваришувати з цими духами. Він знає хлопця, який приходить на цвинтар із розкладним пляжним стільцем і газетою. Матір і сина, які щодня читають на колінах Коран у нижній частині саду. Але найскладніше йому з увдівцями, немолодими чоловіками, які приїжджають сюди автобусом, і самотньо стоять під дощем і вітром. Він каже, що мимоволі уявляє собі їхню історію, відчуває гнітюче почуття провини, яке змушує їх тричі на тиждень купувати померлій дружині дорогі букети квітів. За кілька днів Дейву доводиться відправляти їх у сміттєвий бак. Це його вимотує. Навіть розповідаючи про це, він раптом починає здаватися втомленим, Зрештою, починаєш їх просто уникати, навіть якщо привітатися вони висмокчуть із тебе усі сили. На кухні стає тихо. Тоні сидить навпроти і великою рукою підштовхує до мене мафіни. Він запитує, чи не пригнічують мене ходіння такими місцями, яку б мету я не переслідувала. За ланцюжком рекомендацій, завдяки яким я сюди потрапила, йому туманно пояснили, чим я займаюся, але він через шум обладнання не все розібрав. Я відповідаю, що пригнічує. Це не зовсім вірне слово, хоча деякі речі беруть за живе більше за інші. Я пригнічую в собі бажання розповісти про немовля і кажу, що різниця, напевно, в тому, що я їсть у їхньому світі, і можу будь-якої миті піти. Тому залишається не зростаючий смуток, як у Дейва, а історії людей, які роблять добру, й потрібну справу, навіть якщо ніхто цього не помічає. Це Террі, який повертає обличчя в клініці Мею. Це похоронний агент в американській глибинці, який під час епідемії сніду, після роботи, краткомав пускав попрощатися відкинутих друзів. Це могильник, що приносить легку, наче пухнастинка, землю з кротячих куб. Якщо пошукати, тут є місце ніжній турбоці. Багато з цих професій не зводяться до вимог в оголошенні, і робота тоні та Дейва не виняток. Зразкова кремація, каже тоні. Він стоїть перед пультом управління і тримає палець на кнопці. Металеві дверцята відчиняються, і я заглядаю всередину. Ми тепер перебуваємо на іншому кінці печі по відношенню до топки, в якій зникла труна. Якби труп не згорів, ми стояли б біля голови і дивилися в бік ніг, але всього за кілька годин від деревини і людини залишається лише тліюча гора кісток і вугілля. Труни більше немає. Тильна частина черепа провалюється під власною вагою. Кісткова тканина стала крихкою, як об'ємний пил. Все ще видно очні ямки, ніси, лоб, що ідеально збереглися. А навколо світяться вуглинки. Дерево спалило само себе вщент. За черепом тонкі ребра таз і всього одна ціла стегнова кістка. Скелет розсипався всередині топки під дією повітря і вогню, і його природне розташування порушено. Молода людина в хорошій фізичній формі залишить після себе міцніший, твердіший скелет. Але перед нами рештки літньої жінки, і остеоартрит послабив кістки ще до того, як за справу взялося полум'я. Тоні торкається їх металевим згрібачем з довгою ручкою, і вони розпадаються. Череп валиться і обличчя зникає, наче занурившись у хвилі. Ну, як? Хочете самі зібрати попіл? пропонує тоні. Він вручає мені згрібач і показує, як ним користуватися. Це схоже на гру в більярд у переповненому пабі. Від мене до стіни ззаду 15 сантиметрів, і я постійно б'ю по цеглі. Тоні вже встиг звикнути до тісноти. Зправо наліво, зліво направо. Метал гримить по цементу, шум додається до реву пальника. Тоні вказує на металевий валик біля топки, на який можна покласти ручку, і раптом спині стає легше». Жар значно зменшився відтоді, як всередину заштовхнули труну, але на такій близькій відстані він все одно майже обпікає шкіру. Дістатися до всіх останків у мене ніяк не виходить. Підлога від часу і зносу вкрилася випуклостями і щілинами. У них є нещодавно відремонтована піч, і там усе порівняно гладко. Тоні бере менший згрібач і починає акуратно відправляти рештку частинок гірки попелу в отвір спереду. Він веде вниз металеву ємність, свого роду закритий совок для пилу, і там попіл остигає. Тоні дуже старається витягти стопки, якомога більше праху, але трошки все одно заб'ється в потріскану кладку. У металевому контейнері Сяюче вугілля лежатиме серед осколків, доки не прогорить до кінця, залишивши тільки кістки. Після охолодження настане черга кремулятора, подрібнювача з металевими кулями, які розіб'ють усе на пил. Звідти прах пересиплюють у пластмасову урну. За кольором вона підійшла б скоріше для кетчупу, але іноді бувають зелені. На всіх етапах шляху від крематора до металевого контейнера, подрібнювача та урни, останки супроводжують маленькі надруковані картки з ім'ям людини. Згорає не все. Деякі імплантати можуть вибухнути, їх доводиться видаляти ще до того, як труп покладуть у труну. Коли ми одягли Адама в морзі в попі в Південному Лондоні, я затрималася і спостерігала, як на грудях іншого померлого чоловіка в районі серця роблять короткий, безкровний надріз і виймають звідти електрокардіостимулятор із дротами. Я неосвідомлено взяла цю людину за руку, щоб її заспокоїти. І навіть цього не помітила, поки співробітники не почали відкочувати візок. Зі своєю сивою шевелюрою, нескутою гравітацією. Він був схожий на темпераментного композитора, що стоїть в аеродинамічній трубі. Цей померлий був настільки щедрою людиною, що заповів тіло науці. Причини, що змусили відхилити його дар, ми ніколи не дізнаємося. Його спалили в будівлі схожій на цю, трохи раніше, ніж він планував. Коли труп надходить до тоні, імплантати, що залишилися, вже можна спокійно відправити в топку. Згрібаючи кістки, він вибере їх із праху і покладе в кошик, повний побитих металевих суглобів і штирів. Раніше їх ховали на кладовищі, а зараз відправляють на утилізацію. Решта матеріалів небіологічного походження, як от ртуть у зубах, Плавляться і відлітають в атмосферу, або, як у випадку штучних грудей, які організатори похорону іноді забувають вийняти, прилипають, як жуйка, до дна печі. Ракова пухлина згорає останньою. Тоні не до кінця розуміє, чому, і припускає, що, можливо, річ у нестачі жирових клітин або більшій щільності. Іноді труп зникає, а пухлина залишається лежати серед кісток. Чорною нерухомою масою доводиться вмикати газові пальники і направляти полум'я просто на неї. Поверхня починає світитися золотом. Майже як чорний корал, описує він. Сьогодні перед моїм приходом у нього якраз була така неприємна кремація. Зазвичай пухлина має вигляд грудки, але цього разу вона, здається, Пронизувала все тіло від шиї до таза. Це була молода дівчина. Її фотографію прикололи до вінківи з написами «Доці» і «Матусі». Вони стоятимуть зовні, під виноградними лозами ще тиждень, а потім Дейв покладе їх у контейнер. «Тут завжди щось візьме за душу», – каже Тоні. Здається, та кремація стала в нього поперек горла. Тому мені важко знайти спільну мову з дуже релігійними людьми. Як вони можуть вірити, якщо відбувається така несправедливість, а різні покички доживають до дев'яносто років? Якщо Бог дивиться на нас згори, у чому я зовсім не впевнений. Він – кумедний дідок. Тоні хитає головою, уявляючи собі біль, від якого, напевно, страждала дівчина. За 30 років управління піччю він не бачив нічого схожого. Не бачили й інші. Я опитала патологоанатома, санітара в морзі, онколога і співробітника американського крематорію, і ніхто, крім Тоні, не бачив цього явища. Можливо, це примха англійської апаратури, яка працює за нижчих температур, ніж американська. Онколог припустив, що це може бути пов'язано з кальцифікацією тканини, але загалом усі були просто спантиличені. Я пам'ятаю розмову з бальзамувальником, коли друзі розповідають, що в них діагностували рак, він, подумки, доводить цю інформацію до найвіддаленішої її остаточної точки – смерті. Цікаво, чи буде тепер цей діагноз асоціюватися в мене з чорним коралом у крематорії? Судячи з виразу обличчя Тоні, цей образ складно забути. Ти наче ховаєш людину разом зі знаряддям убивства, наче ми мали щось прибрати і не змогли. Письменник Крістофер Гітченс порівнював пухлину в себе в стравоході, яка його врешті-решт погубить, зі сліпим, позбавленим емоцій прибульцем. У книзці «Смертність». Що вийшла вже після його смерті, він зазначав, що помилкою було приписувати на живому явищу якості одухотвореного, але, гадаю, складно знайти вдаліший опис маси, плоті, що не горить у вогні, і нехай на якусь мить переживає свого хазяїна, принаймні в об'єктивному фізичному розумінні. Сліпий, байдужий прибулець. Нині. Якраз закінчився наступний похорон, і Тоні увімкнув колонки, щоб було чути, що відбувається на горі. Спокійний голос священника, який відправляє похоронну службу, змішується з ревом печі, що розігрівається. 850, 851, звучить гудок, і підйомник спускає Бетті Грей у труні. З деревно-волокнистої плити З плавкими пластмасовими ручками. Мерці з вірою в майбутнє Інститут кріоніки Порослий низькими кущами пустир, Усіяний рваними покришками. Серед них видніється мікрохвильова піч і розбитий телевізор. Біля сітки паркану, що повалився, стирчить із бур'янів стара антена. Зараз січень, морозно, і дерева здаються почорнілими скелетами на надмірно яскравому тлі. Побічний ефект нових вуличних ліхтарів. Світлодіоди відволікають від руїн, що оточують нас, і висвічують інші речі. Але якщо вимкнути вулицю з ресторанами і людьми, то темрява вийде майже непроглядна, наче ти дійшов до кінця мапи в комп'ютерній грі і упав з краю світу. Машина проїжджає останні метри і зупиняється. І перед нами постає черговий занедбаний будинок з вікнами, схожими на злиплі від втоми очі, перила сходів, що ведуться на другий поверх, замітає сніг, дах зяє відкритий електричному сяйву небес. Детройт є або був залежно від того, наскільки оптимістично ви оцінюєте його майбутнє, містом померлої. Американської мрії. У 1950-ті роки, часи свого розквіту, воно було четвертим за населенням України, Бум автопрому і пов'язані з цим блага притягували сюди маси людей. Потім почався занепад, і місто перетворилося на діораму прогнилого серця Америки. В'їдаючийся расизм, корупція Найбільший збанкрутілий муніципалітет в історії США, прірва між багатими білими жителями і всіма іншими. Ціле місто стало яскравою ілюстрацією вад капіталізму. Одні тільки бунти 1967 року далеко не перші призвели до загибелі 43 осіб, ще майже 8 тисяч заарештували. 412 будівель зруйновано. З відтоком заможного середнього класу почалися проблеми зі сплатою податків. Руїни так і залишалися руїнами. І час тільки цьому сприяв. У ніч перед кожним геловіном будинки горіли від нападів паліїва. Люди все виїжджали і виїжджали. І мер вирішив спонукати тих, хто залишився – Селитися ближче один до одного, а не порізно, в самотиніх будинках посеред величезних, спорожнілих кварталів. Ми з Клінтоном катаємося в темряві в пошуках вечері і дивимося на ці декорації до фільмів Джона Карпентера з вікон чергової, поганенької, орендованої машини. Повз нас, по вибуяних в асфальті, гуркоче брудний чорний Dodge Челленджер. Легенда тих днів, коли місто було гігантом автовиробництва. Дорожнє покриття має тут такий вигляд, ніби саме в цьому мікрорайоні стався землетрус. Ми вирішуємо, що коли я наступного разу вмовлю Клінтона возити мене Америкою заради якогось інтерв'ю, я орендую щось більш пристойне. У 1995 році Чилійський фотограф Каміло Хосе Вергара, який рік за роком знімав ці будівлі, документуючи їхнє повільне згасання, запропонував прославити Детройт і перестати ремонтувати 12 кварталів у даунтауні. Якщо дозволити іншому життю взяти гору, вийде пам'ятник тому, що відбувається, коли залишаєш щось помирати і розкладатися. Жителі зустріли ідею в багнети. Їхньому місту була потрібна допомога, а не перетворення на монумент смерті. З темряви здіймається в небо мотор-сіті казино-хотел із зелено-червоно-пурпурно-жовтими неоновими смугами по всій ширині фасаду. У кварталі від нього біля багаття в боці гріються бездомні. Величні колись хмарочоси, що встигли стати видовищними руїнами, віддають під знесення, щоб розчистити місце для парковок або інших потреб. З кістяків у старих офісних будівель прибирають сліди птахів і дерева та перетворюють їх на готелі. Місцями здається, що місто махнуло на себе рукою і тихо вмирає. Та все ж тут відчувається щемлива надія. На початку 1960-х років у Детройті з'явилася надія іншого роду. Лейбл Мотоун Рекордс ще не переїхав звідти і посідав весь хід парад Білборд. Якщо подивитися ширше, Ніл Армстронг поки не ступив на поверхню місяця, але це завдання вже було в межах досяжності. А якщо знову придивитися ближче, вчитель фізики на ім'я Роберт Еттінгер, якому тоді було за сорок, почав дуже гостро усвідомлювати власну смертність і написав «Перспективи смерті", книгу про те, що люди можуть жити вічно. Завдяки своєму твору він на якийсь час прославився і навіть виступав у «Тонайт-шоу» Джоні Карсона разом із Жажа Габор. Книга нічого не обіцяла і не гарантувала, і була присвячена рівно тому, про що повідомлялося на обкладинці перспективам. Автор викладав ідею – смерть – це хвороба, причому не обов'язково смертельна. Він сподівався, що цей опублікований самотужкий памфлет потрапить у потрібні руки і стане іскрою для цілого руху. Пропозиція полягала в тому, щоб заморожувати тіло людини в момент смерті і берегти його від гниття і розпаду доти, доки науковий прогрес не зможе впоратися з причиною смерті і усунути її аж до оживлення. У книзі багато наукових даних про заморозку і мало про те, як саме можна буде оживляти людей – Надія покладалася на те, що в майбутньому світ стане більш розвинений технологічно, і світлі голови вирішить це питання. Наука дійсно розвивалася тоді в стрімкому темпі. За час життя Етінгера людство перейшло від паровозів до польотів у космос, і в нього не було причин вважати, що прогрес сповільниться. Не він перший висунув ідею про те, що смерть не настільки незворотна, як нам здається. Зрозуміло, релігії твердять про це тисячоліттями, але навіть Бенджамін Франклін у 1773 році писав, що непогано було б забальзамувати мертвого, наприклад, у діжці з Мадерою, і уживити його через сто років, щоб подивитися на стан Америки. Проте саме Еттингер першим поставився до питання серйозно і перейшов від вигадки до практичної науки. Познайомився він із цією ідеєю в 12 років завдяки оповіданню Ніла Джонса «Супутник Джеймсона», опублікованому в 1931 році. Герой цієї історії – професор. Вимагає після смерті відправити його на орбіту, де він зберігатиметься в холодному вакуумі космосу, доки через мільйони років його не пробудить від вічного сну нова раса механічних людей. «Зі смертю готові миритися тільки ті, хто вже наполовину мертвий», – писав Еттінгер десятиліття потому у своїй знаменитій книзі. Здаються ті, хто вже відступає. Саме Еттингер привів мене в Детройт. Його заморожене тіло тепер висить до гори ногами, як кажан у кріостатті. Ємність розташована в призимкуватій бежевій будівлі, а будівля – за 20 хвилин їзди на північ від готельного номера, в якому я в горизонтальному положенні мерзну без опалення, поки Мічиган обдуває арктичним холодом полярний вихор. У Кріостатах по сусідству висять перша і друга дружини Еттінгера, а також перший пацієнт інституту кріоніки, його мати Рея. Деніс Ковальський. Президент Інституту Кріоніки ніяк не може змусити працювати скайп. «Я далеко не красунчик, тож бачити мене не обов'язково», – сміється він зрештою. «Я була на сайті організації і знаю, що йому близько 50 років. У нього темне волосся і густі чорні вуса. По-моєму, це трохи кумедно». Ви покладаєте всі надії на те, що технології дадуть змогу оживляти мерців, а вони не можуть навіть забезпечити нормальний відеозв'язок? Кажу я, здавшись і переставши возитися з налаштуваннями. Ну, хе, особисто я завжди був оптимістом, вимовляє голос. На екрані є тільки я. Я розмовляю з Денісом, щоб зрозуміти, як це – вірити, що смерть не остаточна. І навіщо присвячувати перше життя, спробі отримати друге. Мені це, здається, марною тратою часу. Прихильників і преса не шанує. Їх зображують відірваними від реальності безумцями, доводять їхні ідеї до смішного фарсу. Фрай з Футурами і Остін Пауерс прокинулися в майбутньому і, вийшовши зі своїх осередків, не зрозуміли нового світу. Герой Вуді Аллена в сплячому. Жахається, коли виявляє, що всі його друзі 200 років як мертві, хоча і їли органічний рис. Через появу в pop-культурі кріоніки, яка прагне зберегти труп для подальшого пожвавлення, Плутують із кріогенікою – галузю фізики, яка займається отриманням і вивченням дуже низьких температур. Плутанина дратує і тих, і інших. Коли читаєш книжку Етцінгера, в ній і справді трапляються невіжені фрагменти, здебільшого на тему жінок і того, як чинити з кількома розмороженими дружинами. А ближче до кінця він переконує себе в реальності власної ідеї та заявляє, що лише нечисленні ексцентрики наполягатимуть на своєму праві згнити. Загалом, однак, вона здається оптимістичною, а головне, ставить запитання. Мені стало цікаво, якого роду люди підписуються на заморозку своїх трупів. Я телефоную, щоб це з'ясувати. І людина на іншому кінці дроту здається мені якимось вічливим розумником. Інститут Кріоніки діє з 1976 року і до моменту, коли його керівник не зміг впоратися зі Скайп, має вже близько двох тисяч живих членів і 173 заморожених. Деніс відповідає, що людей, які до них звертаються, неможливо віднести до якогось Певного типу. Не можна виокремити переважну релігію чи політичні вподобання. Але якщо говорити про більшість, він сказав би, що, напевно, частіше це чоловіки, агностики і, ймовірно, лібертаріанці. Загалом вони доволі заможні, але є і досить бідні». Хоча процедура коштує 28 тисяч доларів, її можна покрити коштом страхування життя. До того ж, у них значно дешевше, ніж в інших кріонічних компаніях. Алкор в Аризоні бере, наприклад, 200 тисяч доларів. Це було важливо для Еттінгера. У своїй книзі він писав, що не хоче через дорожнечу пропонованого ним майбутнього створити євгенічне сито. Я ділюся з Денісом своєю теорією про те, що трансгуманізм, у який зазвичай впихають і кріоніку, головним чином чоловічий рух. Бо жінки раніше помічають, як починає крок за кроком здавати організм, а також ближче пов'язані з кров'ю та пологами, і, можливо, тому спокійніше ставляться до смерті та менше її бояться». Це пояснювало б, чому жінки стали переважати серед працівників похоронної індустрії. Він не впевнений, що це так, але не виключає такої можливості. За його словами, справа далеко не тільки в страху смерті. З мого досвіду, молоді шанувальники наукової фантастики зазвичай починають із віри в утопію, і лише потім, під впливом реального світу, в їхніх звивинах укорінюються антиутопічні ідеї. З іграшковими ракетами в руках вони думають, що все колись стане краще. У них поки що немає причин вважати інакше. У середині 1970-х Денісу було років сім або вісім, і він перебував у такій утопічній бульбашці – тоді йому трапилася серія шоу «Філа Донах'ю» з Бобом Нельсоном, колишнім майстром із ремонту телевізорів, який розповідав про кріоніку і про те, як він ще 1967 року заморозив першого чоловіка. Нельсон був фанатом книжки Еттінгера і лідером однієї з кількох кріонічних груп, що виникли тоді по всій країні. Ентузіасти брали теорію Еттингера на озброєння і намагалися втілити її на практиці. Того інтерв'ю виявилося недостатньо, щоб Деніс увірував у кріоніку. До того ж Нельсон, виступаючи від імені всього руху, не став згадувати про численні проблеми. Тіла заморожених клієнтів він зберігав у гаражі за моргом, капсули давали збої. Холодоагент у них підливали дедалі річі через те, що гроші добігали кінця, і він уже не міг покрити навіть власні чеки. Зрештою, трупи закинули. Проте передача заронила насіння. У 16 чи 17 років продовжує Деніс. Я читав журнал «Омні». Там було багато дуже глибокої науково-фантастичної філософії – але на зрозумілому неспеціалісту рівні. Одного разу вони опублікували статтю про молекулярні нанотехнології та зворотну розробку життя. Це був план Деніс, член Інституту Кріоніки, вже 20 років. І 6 років обіймає посаду президента цієї організації – демократичної та некомерційної. Працює він тут не на повну ставку. За основним родом діяльності він парамедик у Мілуокі. Я жартую, що вдень рятую життя на швидкій допомозі, а вночі відправляю людей на швидкій допомозі в майбутнє і сподіваюся, що там для них знайдеться лікарня, каже він. І тут і там одне й те саме. Немає гарантії, що тебе вдасться реанімувати. До нашої розмови мені здавалося, що він буде більш упевнений в ідеї, яку тепер представляє. А він продовжує повторювати, що ніхто достеменно не знає, можливо це чи ні. Але головне, що ніхто не знає, що це точно неможливо. Якщо хтось категорично заявляє, що вона не спрацює, те саме. З'ясувати це можна тільки за допомогою наукового методу, тобто треба поставити експеримент. Кріоніка для нас, по суті, і є колективний експеримент, який ми самі без підтримки держави і спонсорів фінансуємо. Усі інші, яких закопують і спалюють, контрольна група. Особисто я вважаю за краще бути в експериментальній групі, а не в контрольній. При цьому він підкреслює, що кріоніка зовсім не така божевільна, як може здатися збоку, і деякі свідчення свідчать на користь того, що колись все вийде. Як приклад, він наводить терапевтичну гіпотермію, що працює за схожим принципом. Зниження температури тіла, а в цьому разі після зупинки серця, дає змогу сповільнити життєві процеси і тимчасово знизити потребу головного мозку в поживних речовинах і кисні, без яких свідомість може вже не повернутися. У книзі «Безлюдна земля. Життя після глобального потепління» Девід Воллес велс перелічує нещодавно пробуджені організми. 2005 року бактерія віком 32 тисячі років. 2007 року жук, що жив 8 мільйонів років тому. 2018 року – черв'як, який потрапив у вічну мерзлоту 42 тисячі років тому. За повідомленням The New York Times, у 2019 році вчені витягли мозок 32 мертвих свиней і в деяких випадках зуміли відновити клітинну активність. Повільно, але вірно накопичуються факти – які, судячи з усього, підтверджують логіку кріоніки», – каже Деніс. «І потім, навіть якщо у нас не вийде, ми все одно сприяємо науковому прогресу, показуючи межі можливого. Ми приносимо користь і в інших галузях. Наприклад, вкладаємо великі кошти в дослідження кріоконсервації органів, яка – однозначно корисна реципієнтам під час пересадки. І водночас на крок наближає нас до кріоконсервації організму загалом. Деніс каже, що не хоче вдавати себе пророка і продавати кріоніку як якусь нову релігію, тому що це відштовхне людей. За його словами, найважче зробити так, щоб люди зрозуміли саму ідею повернення з мертвих, але ж ми вже це вміємо. І все залежить від визначень. Якщо сотню років тому в людини зупинялося серце, все було скінчено, залишалося тільки констатувати смерть, пояснює мені Деніс. А сьогодні в багатьох випадках беруть дефібрилятор і мертвий воскресає. Ми навчилися робити серцево-легеневу реанімацію. Ми даємо ліки від серця. Багато хто помирає, але хтось потім благополучно виходить із лікарні. Електрика раніше була дивом із Франкенштейна, а тепер відіграє важливу роль у реаніматології. Що б ми зараз робили, якби трималися за уявлення, ніби повернути людину до життя неможливо? Антиутопічні картини в науковій фантастиці завжди здавалися мені більш переконливими. Можливо, це пов'язано з тим випадком із лампочкою, коли я засумнівалася в розповіді священника про Бога і моє підозріле ставлення до сутності, що населяє механізми, виросло до загальної недовіри до роботів і духовенства. Жорстока пустка в дорозі Кормака Маккарті здається мені ближчою до нашого потенційного майбутнього» або прогнили нутро засяючим утопічним фасадом у втечі Логана, де життя переривали після досягнення зрілої старості у 30 років. У Романії все ще гірше. Там людей списували у 21 рік. Або твори Філіпа Кіндреда Діка, Читати новини і не впадати у вічі від прогнозів щодо смертності та наростаючого руйнування планети мені здається милим, але чужим заняттям. Однак Деніс так і не досяг етапу антиутопії. Він, як і раніше, дивиться на світ широко розкритими очима і сповнений надій. Він вірить, що щасливе майбутнє можливе, що заради нього – «Варто воскреснути. Жити вічно здається йому не тільки можливим, а й бажаним. Може здатися, що я з тих, хто не може подивитися смерті в очі, що я змушений малювати в уяві якийсь вихід, – каже мені безтілесний голос із колонок. Але я парамедик. Я бачив випадки, коли людина розпорядилася її не реанімувати». А рідні кричать на нас, вимагають щось зробити, повернути її до болісних страждань, до яких вона не хотіла повертатися. Ось це найвищий ступінь заперечення смерті. Смерть треба зрозуміти. Мозок, у якому визрівав план повернення трупів до життя, продовжує перебувати в черепі Роберта Еттінгера на дні ізольованого резервуара. Тіла вішують догори дригом для того, щоб у разі витоку рідини не розморозилося найважливіше. Можливо, люди в майбутньому зуміють відростити палець на нозі, але навряд чи це вдасться зробити з мозком, кресленням всієї особистості. По сусідству від будівлі, де знаходиться Еттінгер, розташований магазин систем безпеки для дверей, головний офіс компанії з освітлення – «Автомайстерня» і «Сервіс індукційних нагрівачів». Усе це оточене акуратно підстриженими газонами і рідкісними сумними зимовими деревами. На виділеній парковці стоїть вантажівка з рекламним написом на борту. «Орендуємо для відмінної вечірки. У нас є все, що вам потрібно». Щоби потрапити до Інституту Кріоніки, Треба спершу дістатися цієї вулички, а потім пройти за знаком у глухий кут повз цю вантажівку для вечірок. Я прибуваю о десятій ранку. Лежить сніг. Клінт проїжджає над люком, з якого йде пара, і висаджує мене біля будівлі далекої від прийдешньої космічної ери, навіть за мірками Детройта. Коли ми в'їжджаємо на парковку, за скляних дверей нам махає рукою в рукавиці чоловік. На ньому великий пуховик, так і носять на середньому заході. Раніше інститут був розташований ближче до центру міста, але потім вільне місце скінчилося, і він переїхав сюди. Наступний переїзд не планується, усе залишиться тут. І зі збільшенням кількості клієнтів простіше буде придбати навколишні будівлі. Заморожені мерці поступово захоплять компанію з освітлення та офіс домашніх систем безпеки, витиснуть з барковки вантажівку з рекламою. Ця будівля майже заповнена, але буквально за двоє дверей від неї вже викуплена наступна, де розмістяться майбутні кріонавти. Екскурсію установою Проводитиме для мене 27-річна Гілларі в пурпуровому худі, джинсах і уггах. Тут холодно, але не дуже. Виникає враження, що вони не надто замислюються про тепло. Деніс працює здебільшого віддалено, але запевняє, що я у хороших руках. Саме тут троє співробітників займаються збереженням трупів на практиці. Чоловік у рукавицях – Майк, батько Гіллорі. Він влаштувався сюди завдяки їй і займається різноманітним технічним обслуговуванням. Ще є Енді – бритоголовий хлопець в окулярах і зеленому світшоті. Він швидко тисне мені руку і повертається до роботи в офісі в передній частині будівлі з вікном, що виходить на куратну галявину. Раніше Енді працював один – але зараз більшість повсякденних завдань, реєстрація нових пацієнтів, ведення бази даних членів тощо виконують то Гілері, то він. У Гіллері Каштанове волосся до плечей і витончене обличчя. Незважаючи на мініатюрну статуру, саме вона останні три роки безпосередньо займається прийманням і зберіганням трупів. Я залишаю сумку в офісі та йду за нею до приміщення, що чимось нагадує кімнату для бальзамування, яку я бачила в Лондоні, тільки більш порожню й охайну. Гілларі – професійний бальзамувальник і виконує тут перфузії, перш ніж підвісити тіло в ємність. Перфузія – це не специфічний для кріоніки термін. Так називають просто наповнення судин та інших природних каналів в органах і тканинах кров'ю або її замінником. Так вводять в організм препарати під час хіміотерапії. Так проводять бальзамування. Про останнє тут не говорять, бо речовина, яку вводять, зовсім інша. У центрі стоїть білий порцеляновий стіл із виступом по краях, щоб рідина не стікала на підлогу, Навколо достатньо місця, щоб переміщати трупи і візки, і нескінченні шафи з акуратно складеними витратними матеріалами. Гілларі йде в кут і кладе руку на край брезентової ванни на візку, в якому лежить манекен для серцево-легеневої реанімації, що імітує верхню частину тіла. Вона пояснює, що в такий спосіб стабілізують і перевозять до інституту нещодавно померлих. Тіло занурюють у портативну ванну з льодом, підтримуючи кровообіг і дихання за допомогою апарату серцево-легеневої реанімації. Поки організм перебуває в крижаній воді, машина жене кров, щоб він охолоджувався ще швидше. Холод розподіляє серце цей природний насос. Вони називають апарат топотун, як зайця з бембі. Він схожий на вантуз, підвішений над людськими грудьми. «Ще в нас є маска, через яку подають кисень для насичення крові», – каже вона, показуючи на обличчя манекена. «Ми намагаємося, щоб вижило якомога більше клітин». Якщо людина помирає в Америці, для проведення перфузії її треба доставити до Інституту кріоніки не пізніше, ніж через три доби. Після цього шанси на якісну процедуру падають. Багатьом пацієнтам, за даними сайту, де публічно повідомляють про стан усіх тіл, її взагалі не проводили. Щоб шанс встигнути вчасно був максимальним, компанія Suspended Animation за винагороду від 60 до 102 тисяч доларів, залежно від набору послуг, може приїхати і почекати біля смертного одра. Не можна втрачати ні хвилини. більше часу мене між смертю і зануренням у літ, то більше проблеми виникне на наступних етапах. Бо розпад організму неминуче зменшує здатність судинної системи розподіляти розчин. Щойно лікар констатував смерть. Людину кладуть у таку ванну, вмикають насос і везуть сюди. Той, хто заплатив менше ніж 10 тисяч доларів, пропускає цю частину процедури і покладається винятково на місцеву ритуальну агенцію, що має доставити труп у руки Гіллері. Якщо людина померла у Великій Британії, їй проведуть перфузію бальзамувальники які пройшли підготовку в Інституті Кріоніки. А потім її буде відправлено на зберігання в Ша. Кевін Сінклер із бальзамувального залу в Лондоні – один із таких фахівців. Він говорив, що думка про те, що через кілька сотень років ці люди встануть і ходитимуть знову, вражає його. Коли я запитала, чи вірить він сам у таку можливість, він тільки підняв брови, і сказав «Без коментарів». Інститут може на замовлення заморозити і домашніх тварин, собак, кішок, птахів, ігуан та інших істот, яких людина вирішила забрати за собою в майбутнє. Перфузія в них загалом проходить краще, бо неподалік на тій самій вулиці працює ветеринарний хірург. Їх привозять одразу після приспання, ще тепленькими» поки кров не встигла застоятися і згорнутися. Саме з цієї причини і Гіларі, і Деніс вважають, що людську евтаназію потрібно легалізувати. Хоча публічно інститут Кріоніки не вступає у цю дискусію і наразі не приймає самогубців незалежно від способу смерті. Тут не хочуть, щоб шанс отримати інше, краще життя – Став причиною покінчити з поточним Біля раковини стоїть приблизно 16 пляшок із прозорою рідиною У цій процедурі вона займає місце лососево-рожевої рідини для бальзамування Робота Гіллери частково полягає в тому, щоб її змішувати Це потрібно для профілактики ушкоджень під час заморожування, пояснює вона піднімаючи пляшку іначе вибачаючись, що вона не така цікава, як їй хотілося б. Склад називається «Перша вітрифікаційна суміш інституту кріоніки». Деніс описував її по скайп кілька тижнів тому. Він говорив тоді, що спочатку трупи просто безпосередньо заморожували до температури рідкого азоту. Так, як і раніше, чинять, якщо не вийшло вкластися в тимчасові рамки, або якщо клієнт із якихось причин бажає пропустити перфузію. Однак, як виявилося, вода, що замерзає, розриває клітини. А оскільки тіло замерзає ззовні, всередину, вникають внутрішньотканинні ушкодження через утворені кристалки льоду. Інститут зглучив фахівця з кріобіології – і той винайшов біологічний антифриз, який дає змогу заморозити організм, не шкодячи клітинам. Його надихнув тваринний світ. В Арктиці є жаби, які замерзають на зиму, а навесні повертаються до життя, де б'ються серця і дихаються легені. При падінні температури особливі білки крові висмоктують з клітин воду, а печінка для збереження клітинних мембран викидає величезні кількості глюкози. У людини таких білків немає. Від холоду виходить обмороження, і клітини без спеціальної рідини руйнуються. Інститут сподівається, що в майбутньому вдасться якось відновити заморожених безпосередньо пацієнтів. Взагалі, це відповідь на більшість запитань. Рідину вводять в організм за допомогою машини, яку зазвичай використовують під час операції на відкритому серці. Вона механічно оживляє серцевий м'яз, змушуючи його виконувати свою функцію і прокачувати хімічні речовини по судинній системі. Гіларі каже, що таке обладнання працює точніше, ніж традиційний апарат для бальзамування, який я бачила в Лондоні, просто тому, що тиск простіше контролювати. Частоту серцевих скорочень підтримують на рівні близько 120 ударів за хвилину, як у здорового, дорослого, за помірного фізичного навантаження. Інакше потік рідини може пошкодити судини, якими проходить. У принципі процедура схожа на бальзамування – але сенс в іншому. Тут не потрібно зволожувати плоть і змінювати колір шкіри, щоб людина мала вигляд живої. І не треба накачувати труп для довгого зберігання, як в анатомічних школах. Рідина в цьому разі висмоктує з клітин воду, зневоднюючи організм. За описом Гіллері, тіло стає від цього бронзовим і зморщеним, щось на кшталт мумії. Вони беруть виногратину і роблять родзинки. Після перфузії труп везуть коридором у кімнату охолодження з комп'ютерним керуванням і кладуть на ліжко на дні чогось на зразок великої морозильної скрині. Він обгорнутий у саван та ізолюючий матеріал, як у спальний мішок, і пристебнутий до білої дошки. На людину припадають три ідентифікаційні бирки. Морозильник за командою комп'ютера оприскує тіло рідким азотом, і за п'ять з половиною днів воно повільно, поетапно охолоне до температури цієї речовини мінус 196 градусів Цельсія, до апаратури під'єднано ноутбук, що відстежує весь процес, і запасну батарею на випадок. Відключення електрики. Жодні зовнішні події не повинні позначитися на охолодженні. Нарешті дошку з тілом за допомогою системи канатів і ланцюгів, прикріплених до сталевих полозів на стелі, виймають з охолоджувального резервуару, її опускають до лілиць головою в один із 28 кріостатів – величезних білих циліндрів, що постають перед нами, коли ми виходимо з приміщення для перфузії. Гіллері зупиняється біля великого прямокутного контейнера костарного вигляду. Він має майже 1 метр 80 сантиметрів заввишки, а зовнішні стінки, вкриті заглибленнями, наче його відлили у вафельниці. Біла фарба утворює на поверхні Товсті патьоки. Вона розповідає, що так виглядали перші кріостати. Їх власноруч зробив зі волокна і смоли Енді, з яким я познайомилася в офісі. Він працює тут з 1985 року, і при ньому був заморожений перший пацієнт. Уявляєте, як це було довго і дорого, тому ми переключилися на ці циліндри, Каже вона, піднімаючи очі на пристрій, який вона порівнює з гігантським термосом. Для охолодження електропостачання не потрібне. Все діє автономно. Усередині знаходиться менший за розміром циліндр на шість тіл, перлітова ізоляція і гігантська пробка спіни завтовшки 60 сантиметрів. Раз на тиждень Гіллорі підіймається чорними приставними сходами зі сталі і чотири години ходить металевим помостом, доливаючи через маленькі отвори в кришках резервуарів рідкий азот, що випаровується зі шланга, під'єднаного до труб на стелі. Ми йдемо вздовж них, вони однакові, жодних імен. Гілларі показує на п'ять маленьких каменів біля підніжжя одного з кріостаттів. Усередині зберігається пес однієї єврейської сім'ї, каже вона. Його звали Вінстон, він був у них службовим собакою. Вони живуть недалеко звідси і приходять раз на кілька місяців. Класти камінчик під час відвідування могили – єврейська традиція. Як розповідав мені один рабин, сенс у тому, що камені, на відміну від квітів, не в'януть. Це символ незгасної пам'яті, того, що деякі речі зберігаються далі, ніж нам відведено прожити в цьому світі. Не часто, але буває, що люди ставляться до цього місця як до цвинтаря, приносять сюди каміння, листівки на день народження. Можна приходити скільки завгодно і замість іменного надгробка дивитись на білий резервуар із логотипом. Похоронний агент займається померлим, а потім переходить до наступного. «А ми з цими людьми щодня», – розповідає Гілларі. «Ми спілкуємося з рідними з року в рік, до нас приходять одні й ті самі люди. Ми безперервно про них піклуємося». Гіллері йде повза ще пару резервуарів, зупиняється і дивиться вгору на білий циліндр зліва, такий самий безликий і стандартний, як і всі інші. Тут у нас дівчинка з Великої Британії. Про цю дівчинку говорили в новинах. Їй було 14 років, занадто мало щоб залишити заповіт. Вона знала, що помирає від раку прочитала в інтернеті про кріоніку і, щоб отримати шанс на майбутнє зцілення, написала до Високого суду Англії з вимогою заморозити її тіло після смерті. Репортери тоді підіймалися на паркани, щоб сфотографувати інститут, обривали телефони і дверний дзвінок, намагаючись поговорити з Гілларі. Поки вони не розійшлися, їй довелося ховатися всередині. Роберт Еттінгер помер 2011 року у віці 92 років, і його тіло зберігається в резервуарі біля входу в зал Ради директорів. Він став 106-м пацієнтом Інституту кріоніки. Його помістили в літ за кілька хвилин після останнього подиху. Перфузію йому провів Енді. Хоча саме його книга дала поштовх усьому проєкту, нічого не вказує на його присутність, і згадок про нього не знайти на стінах. Виняток – роздрукований на полотні чорно-білий знімок, що висить на чолі довгого столу для засідань за три метри від місця, де зберігається тіло. На фотографії він, учитель, у костюмі та кроватці. Посміхається біля дошки з виведеними крейдою алгебраїчними рівняннями. Портрет, забезпечений цитатою, якщо трішки пощастить, ми спробуємо вино, яке народиться через століття. Тут є місце математиці та науці, але не в якості мішури і без твердої впевненості. Радше це потиск плечима і може бути. На стінах немає неонових вогнів з обіцянками вічного життя, а кімната для нарад має не більш технологічний вигляд, ніж у якійсь фірмі, якщо не брати до уваги надихаючих цитат з Артура Кларка. «Будь-яка досить просунута технологія не відрізняється від чарівництва. Трохи яскравіше світло, кімнатні рослини трохи менш траурні». На столах і підлокітниках диванів немає коробок із серветками. Тут спробували зробити обстановку обнадійливою. У цьому приміщенні відвідувачі можуть поставити будь-які запитання про процедуру. Перш ніж підписатися на заморозку. В основному відповідає їм Гілларі. Ми сидимо і дивимося пам'ятний відеоролик. На широкому телеекрані по інший бік столу прокручуються 155 знімків домашніх тварин, що зберігаються тут. Ось службовий пес Вінстон. Пухнастий білий будильок з великими кучерявими вухами. Ось ангел, тор, туман, тінь, кролик. Ратгар. Чорна лабрадориха затримується на екрані рівно стільки, щоб я помітила вкриті червоним лаком кіхті. Потім з'являються люди – старі, молоді. Едгар Суонг – президент Американського товариства Кріоніки, найстарішої діючої кріонічної організації. Він пережив інших її засновників і на світлині носить такі окуляри, які бувають тільки в письменників фантастів. Багато сумно усміхнених дівчат, які померли від невеликого раку. Дама з Гонконгу – Гілрі пам'ятає тих, про кого їй довелося піклуватися, і показує, коли вони з'являються. Зовсім молода. По-моєму, потрапила в аварію. А це Лінда. Теж померла молодою. Рак. Цей їй поступив до нас нещодавно. Серцевий напад. Найбільший інститут у кріоніки довелося попрацювати 2018 року, коли свої місця в кріостатах зайняли 16 пацієнтів. Багатьох із них уже після смерті відправили сюди рідні. На думку Гілларі, це, ймовірно, свідчить про поширення інформації. Більшість нових членів – доволі молоді люди. За 20, за 30 років. Думаю, представники нашого покоління бачать у технологіях потенціал, каже вона. Я цікавлюся, чи справді справа в довірі до технологій, чи це все ж таки – пов'язано зі страхом смерті. «Напевно, і те, й інше потроху», – відповідає вона. Але все ж у мене здебільшого складається враження, що сенс просто в подовженні свого існування, і люди бачать у цій технології свій шанс. Мало хто каже, що боїться смерті і тому хоче пройти заморозку, але мені здається, цей фактор теж присутній. Я справді не думаю, що комусь, Хочеться вмирати. Мені здавалося очевидним, що людина, яка щодня працює тут і заморожує мертвих, сама зареєструвалася для цієї процедури, але Гілларі поки що не визначилася. Не те, щоб я не бачила технологій або не вірила в них. Це не так. Просто для мене це особистий вибір. Я не впевнена, що хочу повернутися, каже вона, Її голос звучить не сумно, а прагматично. Я маю на увазі, що життя – важка штука. Життя – боротьба. Її сім'я Кріонікою не цікавиться, а без рідних вона не бачить сенсу повертатися в цей світ. З чоловіком вона познайомилася в Морзі під час навчання, і його родині належить у цьому районі шість похоронних будинків. Вона працювала в них деякий час, перш ніж влаштувалася сюди. Смерть завжди була для нього данністю, і він не бачить потреби це змінювати. Я цікавлюся, коли вона сама прийшла до такого сприйняття. «Мама захворіла, коли мені було 14», – каже Гіларі. «Це був для мене дзвінок. У неї діагностували рак мозку, і ми знали, що вона не виживе». Я дуже швидко подорослішала. Два роки по тому мати померла, і виконуючи її останню волю, труну на похороні не відкривали. Їй не хотілося, щоб хтось помітив місце, де під час операції їй видалили частину черепа. Їй не хотілося, щоб її бачили погладчавшою від стероїдів. Їй не хотілося мати зовсім не схожий вигляд. Я розумію її логіку, але це мене турбувало, каже Гілларі. Я сиділа, дивилася на труну і думала. Її справді туди поклали? Що з нею зробили? Мені здається, що ту саму історію могла б розповісти я сама. Мені було дванадцять, і в труні лежала моя подруга, але в іншому все сходиться. Скільки людей, особливо дітей, які намагаються зрозуміти те, що сталося, Сиділи в церкві, дивлячись на закриту кришку, і думали на такі теми. Їй тепер не вистачає бальзамування, завдяки якому померлий знову починає виглядати так, як його пам'ятають рідні. Їй не вистачає повернення повноти зів'ялим від раку пацієнтам, повернення рум'янцю з блідлим щокам. Річ у тім, що для гілері сенс роботи в кінцевому рахунку зводиться до турботи про людей. У неї тяжко захворіла близька людина, вона знає тривогу і страждання, і цей досвід навчив її, що можна все зробити краще. Вона пробувала вчитися на медсестру, але дійшла висновку, що хворі іноді поводяться негідно. Потім вона пройшла підготовку в морзі, і працювала в похоронному бюро, і їй там подобалося все, окрім необхідності спілкуватися з живими. Вона тиха і сором'язлива людина, і вважає за краще бути в задньому приміщенні наодинці з собою і з трупом. Тут вона робить саме це. В її голосі знову чути нотки вибачення, наче подовження життя має викликати в неї більше оптимізму. Я щаслива, що беру участь у цьому проєкті, продовжує вона, а на екрані наприкінці столу все змінюються фотографії. Я відчуваю, що роблю добру справу. Ми не знаємо точно, вийде в нас чи ні, але в мене є відчуття, що я даю людям шанс. Не буду приховувати. Я думала, що приїду сюди і опинюся в компанії божевільних. Я дуже багато спілкувалася з людьми, які працюють зі смертю, і жоден з них не сумнівався в її остаточності. Вони діяли в заданих природою рамках і намагалися зробити так, щоб неминуча перспектива виглядала гідно і не була такою страшною. Тут я очікувала зустріти людей, упевнених у своїй здатності, воскреснути і твердо переконаних, що воно того варте. Я налаштовувалася зберігати безпристрасне репортерське обличчя і не захочувати очі, чуючи, ніби смерть можна перемогти, а сумувати не обов'язково, бо людина насправді не померла. Однак ті, хто приходить до цієї установи і ставиться до кріостатів так, як ставився б до могили, прекрасно знають, що таке горе. Для когось, я впевнена, Кріоніка – це підсвідоме заперечення смерті, що стало свідомим і безглуздим, але для інших це не стільки заперечення, скільки надія, яка блиснула в темряві віччою завдяки людському розуму. Гіларі думала про смерть стільки, що зосередилася на самотності вічного життя. Заради чого повертатися, якщо тих, кого ти любиш, уже немає на цьому світі? У Деніса проявляється компетентний оптимізм. Він хеджує ставки, вважаючи за краще бути пацієнтом експериментальної, а не контрольної групи, і усвідомлює при цьому, що, можливо, нічого не вийде. Тут більше вдумливості і більше співчуття ніж я очікувала побачити в інституті, що виник з віри, що коли-небудь вдасться обійти найфундаментальніший факт життя. Я прийшла сюди розібратися, як жити з вірою, що ти не помреш, що ти ніколи не зустрінешся з фахівцями зі смерті, з якими я познайомилася. Але тут немає відповіді на моє запитання. У підсумку я можу зробити висновок – що реалістичність кріоніки – спірна тема. Не виключено, що через зміни клімату і сумнівні перспективи нашого існування на цій планеті ми так і не дізнаємося, чи можна втілити цю ідею на практиці. Особисто я сумніваюся, що людину можна воскресити, і не думаю, що це було бажано. Тоні Моррісон писала, що все, що повертається до життя, завдає болю, я їй вірю. Життя осмислене тому, що воно кінцеве. Ми – маленькі сплески на довгій часовій шкалі, і люди, які трапляються нам у житті, такі ж малоімовірні згустки атомів та енергії, що за збігом обставин опинилися на цій шкалі поруч із нами». Навіть за найкращого збігу обставин людина, яка ожила, напевно буде постійно сумувати за часом і місцями, в які вже не можна повернутися, тому що їх більше немає. Але якщо когось усе це не бентежить, якщо така перспектива допомагає людям жити і допомагає їм помирати – я не бачу жодних причин позбавляти їх можливості поставити експеримент і не збираюся його висміювати. Мені до душі їхній оптимізм, нехай я його і не поділяю. Кожен виживає, як може. Це як колискова на смертному одрі. Наступного дня мій літак піднімається над центральним аеропортом Детройта. Сюди прибувають тіла, призначені для криостатів. Я дивлюся на сніг і лід піді мною. Десь унизу інститут кріоніки. Там у будь-який час дня, кожен день у році готові прийняти мертвих, які повірили в майбутнє. Можливо, Гіллорі зараз ходить по помосту і доливає азот тим, хто поклав свої надії на постійне розширення цієї організації. Поки вони сплять, нові члени будуть невсипуще відстоювати їхні права. Звідси сліди померлих дитройтських будинків на снігу здаються олівцевими відбитками кори на аркуші паперу. Серед цих привидів стоять живі будинки, замерзлі й самотні. Післямова. Пізній травень 2019 року. Я вже запізнилася зі здачою цієї книжки, і ось-ось зірву наступний дедлайн. Я все ще в пошуках співрозмовників, у пошуках тем, про які не подумала. У мене, як і раніше, не виходить із голови немовля, і мені важко переключитися на щось інше. Однак наразі я сиджу в барі з видом на затоку Сондерсфуд у південному Уельсі і беру інтерв'ю у відставного сержанта кримінальної поліції Ентоні Матціка. Ми розмовляємо про те, як він розслідував убивства, і вже випили дві пінти. Ніколи ще я не почувалася такою виснаженою і пристомлені такого роду сон не допомагає. Я пам'ятаю рядок із «Хомісіт» Девіда Саймона. Вигоряння в забійному відділі – це не професійний ризик, а психологічна реальність. Матік, напевно, втомився більше за мене, але з вигляду по ньому не скажеш. На голові Матіка, на його коротко підстриженому сивому волосі – сонячні окуляри, які він ніколи не одягає. Нещодавно він їздив до Іспанії на спільне святкування 50-річчя і засмах до такої міри, що зійшов би за свогон на тарілці ката в ресторані «Ред Лобстер». Гучним валійським баритоном, перемежованим вибухами сміху. Він розповідає мені, чим заробляв на життя до того, як вантажівка масою 18,5 тонн зняла його з велосипеда і перенесла на сорок п'ять метрів дорогою, і балкон навколо нас порожніє, незважаючи на захід сонця та іскристе море. Після того випадку його доставили повітрям до лікарні в Кардіфі, де він двічі ледь не помер на операційному столі. «Ех, мене розплющило, порвало на шматки!» – гримить він. Мені розворотило таз. Він сім років як на пенсії, і майже весь цей час знову ходить. «Вважайте, що я знявся в серії «Амбуленс», хе, -хе, -хе додає він, буквально лопаючись від сміху. Кожна його фраза на 75% складається зі слів і на 25% з реготу, як у мультфільмі. І байдуже, чи говорить він про розкриття вбивства, чи про те, як мало не загинув сам. Ми залишаємо спорожнілу терасу, виходимо з бару і йдемо містечком, намагаючись знайти якесь місце, де о дев'ятій вечора ще можна поїсти. У цьому маленькому прибережному селі все закрито. Матік махає групі дівчаток підлітків, ті махають у відповідь. Він кричить щось нерозбірливо підбадьорливе підпитому чоловікові, який вивалюється з пабу. І той посміхається. Таксист вітає його словом «Авто!» Ми залазимо в машину. Я запитую, звідки він усіх тут знає. Ті дівчата? Він зараз викладає в школі, працює наставником, такого плану речі. Хлопець біля пабу. Матік двадцять років тому заарештував його за крадіжку зі зломом. «Робиш свою роботу, як годиться, і жодних образ», – каже він і махає з вікна ще комусь. До виходу на пенсію Матік пропрацював у поліції тридцять років і займався цілою низкою серйозних злочинів. Він був, наприклад, у групі, яка розкусила стару справу серійного вбивці з Пембрукшира. Джона Вільяма Купера 2011 року було засуджено за подвійне вбивство, що сталося ще в 1980-х роках. Маттік обожнював свою службу, обожнював бути в самому вирі подій настільки, що зголосився вступити в чергову команду «Кеніон» з усунення наслідків катастроф. До цього він уже перетинався змо, збирав стопи і голови на схилі гори після катастрофи літака. «Я люблю це не через морок», – пояснює він, хмурячись. «Я знав одного хлопця, начальника». Наймиліший мужик із сильним кармартенським акцентом. У нього була ціла кімната слідчих. Він казав, у житті немає нічого почеснішого, ніж право розслідувати смерть ближнього. Він це почув від свого вчителя в лондонській поліції. Це потужна фраза, дуже крута. Тобі випало честь зіграти в цій великій справі маленьку роль. Тобі було надано таку довіру. У сусідньому містечку ми знаходимо єдиний відкритий ресторан у всій окрузі. Китайський заклад на маленькій бічній вулицці. Ми беремо мало не все меню, плюс картоплю фрі. І в очікуванні спрінгролів він розповідає мені про справи, які досі не виходять у нього з голови. Він говорить тихіше, ніж раніше на балконі, і вивуджує з пам'яті історії. Утім, вони не встигли глибоко зануритися. Різдвяний день, мертве немовля, тримісячне. Матік святкового ранку виїжджає на місце події, на великий будинок біля дороги, навколо нічого. Це була чарівна пара. Вони багато років намагалися завести дитину, каже він із болем. А тобі доводиться їх допитувати, збирати свідчення. Намагайся їх не образити, але все одно треба ставити стандартні запитання, ніби це вони, батьки, винні. Це той бік історії, якого я не бачила в морзі. Лара тоді пояснювала поліцейським, які сиділи на високих стільцях, що синдром раптової дитячої смерті діагностують тільки, якщо виключені всі інші варіанти. У матіка запах різдва, індичка, ялинка, дешевий пластик, легкий аромат пороху, хлоповок досі викликає в пам'яті ту картину. Підголосінній плач, він забирає немовля, і ліжечко. Наступна історія. У затоці потонули батько і син. Їхні тіла виявили під час відливу через два тижні після зникнення. Чоловік застиглою рукою все ще чіплявся за камінь, а іншою тримав хлопчика, якого намагався врятувати. Я вже багато років про це думаю. Він загинув разом із сином. Він ні за що не хотів його відпустити. Як вийшло, що два припливи на добу і сильно течія не змогли послабити хватку? Я киваю. Кевін, бальзамувальник, пояснював мені, що страх проявляється фізично, як напруга на американських гірках і може змусити м'язи миттєво застигнути в момент смерті. Він тоді називав це трупним спазмом. Я на секунду замислююся, чи не очікується від мене яскравішої реакції. Мені розповідають про загиблого батька і сина, а я думаю про практичну причину, що змусила м'язи стиснутися про хімічні речовини в організмі. Як би я відреагувала до того, як почала писати цю книгу? Напевно, запитала би про матір, але я не питаю. Матік виливає мені в келих залишки вина і дає сигнал принести ще одну пляшку, знайшовши для неї місце на останній ділянці столу, невкритій тарілками і розсипаним смаженим рисом. Потім він продовжує бесіду і згадує, як бачив на записі з камери спостереження палаючого чоловіка. «Жде більшого я бачив уже мертвих людей», «А цей помирав», – каже він. «Мені доводилося бачити ножі й пістолети, прострелені голови, відстрелені роти. Від одного старого залишилася тільки зовнішня оболонка. Решта просучилася крізь підлогу на поверх нижче. Він дуже довго там лежав, викинуті хвилями трупи на пляжі. Хлопець, якого розрізав навпіл поїзд. Ноги у мене, друга половина у напарника. Одна дівчинка випала з машини, і в неї відірвало задню частину черепа. Була третя година ранку. Медсестра просто на дорозі почала робити штучне дихання рот у рот, і забризкала мені ноги цією рідиною. Мозку вже не було, все випало. Нічого не залишилося, але медсестра про це не знала. У темряві вона не розгледіла ступінь ураження. Вона вдувала повітря, але звук був якийсь не такий. Усе виходило ззаду. Я сказав їй, «Слухай, їй уже не допоможеш». Вона подивилася на мене, і в неї було все обличчя в крові. Він згрібає собі на тарілку ще їжі, а я уявляю собі медсестру, яка стоїть навколішки в темряві, і відчайдушно намагається допомогти. Починається наступна історія, і цього разу матік посміюється. А, ще був один хлопець, просто гігант. Він помер на другому поверсі, і ми ніяк не могли його спустити вниз. Сходи були дуже красиві, дерев'яні. Щоб обійти вигин, ми його хе, склали навпіл, а Трунереві довелося кашляти, щоб не було чутно хрускоту. Він сміється в серветку. «Так, це клацання складно забути. Після нього минає задубіння», – кажу я. «Що ще можна додати після таких історій?» Пізніше, вже коли я прослуховую запис інтерв'ю, до мене доходить, що природніше було б сказати «О Боже!» або «Який кошмар!» «Ха, ха, Ви чули цей звук?» – здивовано каже матік, піднімаючи брови над серветкою. Потім він повертає її на коліна і дивиться на мене так, ніби вже не знає, навіщо ми сюди прийшли. Малося на увазі, що з нас двох я нічого не бачила і цікавлюся, як це – пережити такі речі. Тому я розповідаю, чим займаюся. Про трупи в моргах, про череп із попелу, про труну на пагорбі. Я розповідаю про мозок у моїх руках і про немовля у ванночці. Я помічаю, що перераховую ці випадки так само, як він до цього. «Ви запитуєте мене про речі, які самі пережили», – відповідає він нарешті. «Ні, я серйозно. Ви цікавитеся, що сидить у мені? А у вас самої в душі є щось таке?» «Не в плані претензій, але ж так воно і є. Дивно, що ви не випили шість пляшок на самоті. Ви мені ставите запитання?» Та ви вже в нашій компанії. Ви, як би сказати, самі через усе це пройшли. Я зніяковіло знизу і плечима. Сподіваюся, з мого обличчя видно, що я не хотіла, щоб це так виглядало. Не настільки. Спочатку план був простий. Я вирішила взяти інтерв'ю у фахівців, пов'язаних зі смертю і дізнатися, як вони роблять те, що роблять, і як вони психологічно з цим справляються. Можливо, вони навіть покажуть мені щось, якщо я не буду їм заважати. Я збиралася простежити шлях трупа від моргу до могили і розповісти про те, що побачила. До цього мені доводилося брати інтерв'ю у сотень людей на найрізноманітніші теми. Від кіно і боксу до шрифтів я чула веселі і сумні історії. Я турист у різних сферах життя, і мені здавалося, що в цьому проєкті моя роль не зміниться. Я закінчу бесіду, покладу в сумку блокноти, диктофон і піду. Навряд чи можна побувати десь один раз і назвати себе після цього місцевим, якби уважно ти не дивився». «Однак я побачила більше, ніж очікувала побачити, і відчула більше, ніж очікувала відчути. І якщо чесно, у мене це не викликає жодних проблем, якщо не брати до уваги немовля. Кажу я матіку, і це справді так. Я роздивлялася лавину, а постраждала від камінчика» що відскочив, який вдарив мене прямо між очей. Можливо, Матік має рацію. Можливо, я побачила стільки, що сама вже в цій компанії. Можливо, це моє останнє інтерв'ю, і він просто дав мені сигнал, що можна зупинитися. Ми мовчимо. Матік перестав їсти. Він дивиться на мене, Подумки, оновлюючи мій статус. До цього у барі його треба було підштовхати, відкрито говорити про роботу. Своїм гучним голосом він радше постачав мені заголовки. Це була передача для сімейного перегляду. Він виходив з того, що я не бачила нічого схожого і не хочу всерйоз чути подробиці. З досвіду він знав що ніхто не хоче в це заглиблюватися. І поріділий натовп відвідувачів зайвий раз його в цьому переконав. До того, як він розповість мені про медсестру, яка стоїть на колінах, і про старого, який протік крізь стелю до сусідів, залишалося кілька годин. Я не робила припущень про те, з чим ти, читачу, можеш впоратися. Це суперечило б самій ідеї моєї роботи, було б поступкою культурним бар'єром, який я намагалася переступити. Тепер ти по один бік зі мною. Тишу, що повисла між мною і матіком, наповнює шум ресторану. Річ у тім, що тепер, він відкидається в кріслі і дивиться кудись у кут повз золотого кота, що махає лапою вирішуючи, чи варто говорити те, що він збирався вимовити. «Ні, я все ж таки скажу, раз ви пишете книгу. Тільки зрозумійте мене правильно. Він подається вперед. «Ви не позбудетеся цих картин», – каже він серйозно. «Не хочу вас засмучувати, але що-небудь завжди знову і знову, Викликатиме їх у пам'яті. Ти куди сідеш, і раптом з'являються ці думки, і ти сам не знаєш чому. Їх не можна зупинити. Те, що ви побачили, ненормально. Ви самі вляпалися в те, про що мене запитували. Він вважає, що все зводиться до того, де і як зберігати ці образи в голові. Зараз вони на першому плані але незабаром відійдуть на другий. «Я вже тридцять років прибираю їх подалі», – каже він. «Те ж саме роблять медсестри, пожежники. Доводиться вчитися тримати дистанцію, інакше без кінця думаєш, чим ти, чорт, забирай, займався?» Зараз я це прекрасно розумію. Усі, з ким я розмовляла – Зізнавалися, що коли їх щось бере за душу, вони намагаються поговорити не з психотерапевтом, а з колегами. Їм потрібен той, хто був у схожій ситуації і бачив те, що бачили вони. Це стосується і клер з кушерками в кімнаті відпочинку, і мон на щорічному барбекю, похоронні агенти, бальзамувальники і санітари, які працюють із трупами. Діляться історіями на конференціях, знаючи, що ніхто з оточення не здригнеться. У багатьох випадках це нагадує мені солдатів. Я читала, що на деякі теми вони можуть розмовляти тільки з іншими військовими, тому що їхня система координат змістилася далеко за межі звичайного. Їхній контекст занадто відірваний від повсякденного життя. Їм потрібна людина зі спільними переживаннями, а не просто клінічне розуміння ситуації. У мене немає колег, які розуміють, тому я сідаю до комп'ютера і все це записую. Я зізнаюся матіку, що немовля не виходить у мене з голови до такої міри, що я уявляю мертвими дітей у кошиках, коли сиджу поруч із ними в кав'ярні. А коли друзі мимохідь згадують, що кладуть дитину спати між собою, у мене перед очима спливає статистика смертей під час такого сну. Я зізнаюся, що зі мною тепер не весело на вечірках, бо я намагаюся відвести когось у куточок і розповісти про немовля в морзі. Для цього багато не треба. Досить запитати про те, як у мене справи. А, але я здивуюся, якщо ви скажете що не стали після цього більш розуміючою, каже він. Ви змінитеся і в кращий бік. У багатьох випадках це допомагає проявити смиренність. Ви дивитеся на немовляти, думаєте про те, про що думаєте, але за те більше цінуєте їх. Ви бачили інший бік медалі. Особисто мені здається, що такі переживання – Роблять людину кращою, не в сенсі кращою за інших, а кращою внутрішньо. Ти починаєш краще бачити, краще чинити, тому що тобі довелося доторкнутися до речей, до яких люди зазвичай навіть не наближаються. І правильно роблять. Я киваю. Мене принаймні Контакти з померлими зробив терпимішою до людей. Цей ефект пояснював би, до речі, чому мої співрозмовники виявляли, що до мене таке терпіння і відкритість. Хоча щойно зі мною познайомилися. Я стала менше сперечатися. Я, як і раніше, серджуся, але емоції здаються приглушеними. Я була чемпіонкою за старими образами – а тепер здебільшого їх забуваю. У вас є якийсь жаль, що ви за службовим обов'язком займалися такими питаннями? Це абсолютно неправильне слово, каже Матік із глибоким переконанням. Я ніколи ні про що не шкодую. Можливо, це звучить сентиментально, що кожна людина обирає собі шлях. Ти вибрав свій. Прийняв рішення і живеш з ним. Найгірше це не закінчити, розпочати. Ось тоді є про що шкодувати. У книзі Тіло пам'ятає все, присвяченій клінічним основам травм у психіці та фізіології людини, психіатр Бесел Вандеркок пише, що організм реагує на екстремальні ситуації виділенням стресових гормонів. Їх часто звинувачують у подальших хворобах і нездужаннях. Однак гормони стресу покликані дати людині силу і стійкість допомогти відреагувати на виняткові обставини: ті, хто активно бореться з катастрофою, рятує близьких і незнайомих, везе когось у лікарню, працює в медичній бригаді розбиває намети і готує їжу, застосовують свої гормони стресу за призначенням і тому набагато менше ризикують отримати психологічну травму. Можливо, працівники смерті або, як сказав би Фред Роджерс, помічники справляються з переживаннями психологічно, тому фізично виконують свій обов'язок. Поки ми я теж. Сидимо поруч. Вони діють. Проте, продовжує Вандер Кок, у кожного є своя межа. І масштаб проблеми може придушити навіть найбільш підготовлену людину. Спілкуючись із тими, хто має справу зі смертю, я знову і знову доходила висновку, що ніхто з них не стикається з усіма її аспектами отразу. Ніхто, навіть фахівці, не бачить смерть у всій її повноці. Система працює, тому що кожен її гвинтик зосереджений на своїй ділянці, своєму куточку, своєму русі. Як на фабриці ляльок, один робітник фарбує обличчя і відправляє заготовку іншому, який приробить волосся. Немає такої людини, яка прибирала б труп з узбіччя. Проводила йому ростин, бальзамувала, одягала і особисто відправляла в топку. Це ланцюжок людей, одна галузь, але різні ролі. Від страху смерті немає універсальної протиотрути, і твоя здатність функціонувати в цьому царстві залежить від того, куди ти дивишся, і, що не менш важливо, куди ти не дивишся. Я познайомилася з похоронними агентами, які зізнавалися, що не витримали б жахіття утопсії, з працівником крематорію, який не зміг би одягнути труп, бо це надто інтимний процес, з могильником, який вдень міг стояти по шию у власній могилі, але боявся нічного цвинтаря. Я познайомилася з санітаром у морзі, який спокійно зважував людське серце, але не могла читати передсмертну записку самогубця в офіційному звіті. У всіх нас є шори, але ми самі вибираємо, що хочемо ними затулити. У всіх трудівників смерті є свої межі, і важливий кожен з них завдяки їм масштаб явища не пригнічує. Коли матік розповідає про те, що треба тримати дистанцію, я впевнена, що це конструктивна відстороненість, а не холодність. Треба бачити контекст, залишити собі психологічний простір, щоб не зламатися і ефективно виконати завдання. Він пропонує мені не закопувати побачене в глибинах розуму, не ігнорувати і не блокувати це, а побачити розумний контекст. Це не відстороненість» яку я помітила в ката. Він переписав реальність такою мірою, що ледь сприймав себе частиною процесу, і щоб примиритися зі своєю роботою, у цьому новому наративі не визнавав за собою жодної активної участі. Так само чинив і прибиральник місць злочину. Він не хотів знати передісторію, навмисно виривав сену із загальної картини, щоб залишалася тільки кров і годинник у телефоні, що відраховує секунди до дня, коли він відсторониться від усього цього остаточно. Якщо говорити про цю книгу, мені хотілося б, щоб ви винесли з неї бажання подумати, де проходять ваші власні кордони. Протягом усього цього часу я спостерігала кордони, окреслені іншими людьми. Батько змусив мертво народжену дитину зникнути без сліду, поки спала мати. Солдати в'єтнамської війни прислали додому в труні з перегвинченою металевою кришкою і заборонили на нього дивитися. Чоловік прийшов до похоронного бюро Попі і з порога запитав, чи дозволить вона йому побачити брата, що потонув, бо в інших місцях це не було дозволено. Такі кордони часто ґрунтуються на довільних, стандартних уявленнях і не приносять нам жодної користі. Я переконана, що вони мають бути особистими. Ви самі маєте їх обрати. Якщо ви ретельно обміркували ці кордони, а не піддалися диктату культурних норм, вони правильні. Ми тут не для того, щоб силою змушувати людей відчувати переломні враження, – сказала мені Попі, сидячи у своєму плетеному кріслі на самому початку цього шляху. Наше завдання – підготувати їх, м'яко забезпечити інформацією, необхідною для зваженого рішення. Я впевнена, що вона має рацію. У світі повно охочих розповідати, як треба сприймати смерть і мертвих. Я не хочу бути серед них. І не хочу вчити вас, які почуття треба відчувати щодо чого завходно. Я хочу лише вас спонукати замислитися на цю тему. Найбагатші, сповнені сенсу, переломні моменти вашого життя можуть опинитися далі за цією межею, яку ви зараз собі малюєте. Допоможіть одягнути вашого померлого якщо вважаєте себе здатним на це. Нехай навіть із чистої цікавості. Люди сильніші, ніж самі собі здаються. Рон Троєр, похоронний агент, який вийшов на пенсію, зрозумів це дуже давно. Коли він розкрив кришку солдатської труни, він усвідомив, що батько бачить перед собою не кошмар. Він бачить сина який повернувся з війни. Свого хлопчика. Я часто думаю про одну жінку, яку зустріла багато років тому. Вона тоді зізналася, що не стала відвідувати в лікарні вмираючу матір, бо не хотіла, щоб останній її образ став образом смерті. У підсумку мати померла на самоті. Жінці тоді було 60 років і вона ніколи раніше не бачила мертвих. Їй здавалося, ніби одна сена в лікарняному ліжку зможе витіснити спогади про ціле життя. Вона уявляла, що всередині неї щось необоротно зіпсує сама картина смерті, а не втрата близької людини. «Я думаю, знайомство зі смертю може дати нам щось вкрай важливе». Щось таке, що змінює життя, знання, завдяки якому наші кордони вже не будуть визначені страхом перед невідомістю. Ми знатимемо, що здатні бути поруч зі смертю, і коли прийде час, не приречимо наших близьких на самотні згасання. Що стосується моїх власних кордонів – у мене раніше з'являвся жаль, що я побачила немовля у ванні. Але без цього моменту для мене залишився б прихованим цілий світ людського горя і переживань. Я не познайомилася б із Клер, акушеркою скорботи. Але ж саме її робота більше, ніж будь-яка інша. Показала мені, наскільки недооцінюють багатьох цих фахівців. Як мало ми про них знаємо» як вони допомагають нам не тільки поховати померлих, а й заспокоїти думки і душу. Ті, хто переніс травму, не повинні бути єдиними хранителями цього знання. Клер не тільки робить фотографії дітей для пам'ятних скриньок, а й пам'ятає про них і вважає підтвердження існування найважливішим елементом своєї професії. Завдяки таким людям – Важка подія не так відчужує, не так ізолює людину від суспільства. Звідки з'явитися емпатії, якщо не зі спостереження і спроби зрозуміти? Спроба зрозуміти щось невидиме була, зрештою, фундаментом мого починання. І якби я відкинула якусь частину, то це суперечило б моїм намірам. Я хотіла бачити у всій повноці». І все ж у багатьох місцях, де я побувала, перед цими тілами я на якийсь момент втрачала дар мови. Я журналістка, і зазвичай у мене вистачає запитань, але коли я слухаю записи інтерв'ю, бувають фрагменти, де я замовкаю. Настає мертва тиша, заповнена з холодильної камери або звуком розпилювання кісток. Я приходила додому і злилася на саму себе, що періодично мені не вистачало рішучості, що я не подивилася на фотографію на грудях Адама, що не підійшла ближче, коли з обезголовленого трупа звичним рухом зняв покривало студент. Він не мав уявлення, навіщо я туди прийшла. Мені довелося написати сотню листів із проханнями і проїхати тисячі кілометрів, щоб там опинитися. Чому не підійшла ще на кілька кроків і не оцінила акуратність зрізу, який зробив Тері, Що мене зупинило в той момент? Відчуття, що я не на своєму місці? Що я стою в цьому приміщенні, але все одно можу тільки спостерігати здалеку? Чи я тоді думала, що не витримаю, якщо побачу обрубок хребта? Я стояла... Реагувала і намагалася робити свою справу на перехресті інтересу і страху. Дві несумірні людські емоції б'ються і стикаються, висікаючи іскри, які можуть і опалити, і зігріти, писав Річард Пауерс. Іноді, у важку хвилину, я запитувала себе про те, що конкретно я хочу знайти. Я побачила перший труп у морзі Попі. Хіба це не справжня смерть, яка руками мене цікавила? Що ще шукати? Багато днів після розмови з матіком я ніяк не могла позбутися образу мертвого батька, який тримає сина, а іншою рукою вчепився в камінь на дні. Мені складно висловити, як він запав мені в серце, мені складно це осмислити». Коли ввечері в китайському ресторані колишній поліцейський розповідав мені про цей випадок, я сприйняла сцену як факт і пояснила її для себе з погляду знань, отриманих про біологічний бік смерті. Я звела це до фізіології. Відсторонилася так само, як відсторонюється прибиральник на місці злочину. Я не побачила всієї повноти картини. Це мучило мене тижнями, поки нарешті я не усвідомила, що саме оголили хвилі, що відступили. Не можна мертвою хваткою вчепитися в порожнечу. Трупний спазм – це незвичайне трупне задубіння, а сильніша, рідкісніша форма підвищення жорсткості м'язів – Софія в кімнаті бальзамування легко прибрала задубіння просто на моїх очах, зігнувши померлому чоловікові ноги в колінах. Тут цей прийом не допоможе. Трупний спазм виникає в момент крайньої фізичної напруги на емоційному піку. Ті, хто виявив батька за сином, начебто перенеслися в минуле і стали свідками останніх миттєвостей їхнього життя, Побачили знімок сцени, що розігралася під водою. Це був відчий душний порив не кинути свою дитину, закарбований смертю і оголений відливом. У цій затоці сильно течія, а миттєво ніхто не тоне, тож, якби порив був слабшим, пальці зісковзнули би з каменя, і тіла знайшли б окремо в різних місцях. Це був той самий первісний інстинкт, який я відчула поруч із немовлям у морзі. Коли воно йшло під воду, мені захотілося простягнути руку і схопити його. І я ніколи б його не відпустила, якби в мене був найменший шанс його врятувати. Тепер я бачу все цілком. Смерть показує нам те, що криється в тих, хто живе. Відгороджуючись від процесів, що відбуваються з людиною після моменту смерті, ми відмовляємо собі в глибшому розумінні того, який ми насправді. Покажіть мені, як країна дбає про своїх мертвих, і я з математичною точністю вимірю ніжне милосердя її народу, його повагу до права і вірність високим ідеалам, Свідчить вислів Вільяма Гладстона в рамці на стіні кабінету МО в компанії Кеніон. «Ми обманюємо себе, щоб цього не впізнати. Ми придумали для цього цілу систему лаштунків і оплачуваних послуг. Але непомітні прояви турботи» ніжного милосердя з боку тих, хто постійно має справу зі смертю, свідчить не про холодну професійну відстороненість, а про щось протилежне, про свого роду «любов». Я пробула поруч зі смертю недовго і вважаю, що за цей час стала м'якшою, але водночас і загартованішою. Я приймаю те, як усе закінчується – і помічаю, що сумую за людьми, поки вони ще з нами. У мене є серія фотографій батька. Він схиляється над своїм робочим столом над знімками п'яти загиблих жінок, уже давно втраченими. Обличчя не видно, тільки сріблясте волосся ззаду. Коли нас розділила пандемія, коли світ закрився, коли тисячі людей виявилися приреченими на самотню смерть. Картинки в ноутбуці стали всім, що в мене було. Ця книга є особистим роздумом про тонку цівку, за якою пішов потоп. У січні 2020 року, на самому початку коронавірусної епідемії, фотографія померлого китайця, що лежить горілиць на вулиці, Стало для мене найвиразнішим свідченням катаклізму, що насувається. Людина лежить із медичною маскою на обличчі. За повідомленнями репортерів, вони дві години спостерігали за цією сценою, І за цей час повз них промайнуло за іншими викликами щонайменше 15 машин швидкої допомоги. Потім під'їхав затемнений фургон. Труп поклали в герметичний мішок і продезінфікували тротуар навколо цього місця. У той момент вірус ще здавався якоюсь далекою загрозою, якої мають боятися інші, але не ти. Але всього одне тіло не на своєму місці показало, що порушилося щось фундаментальне, якби людина залишалася там, де зустріла свій кінець. Було б важко впоратися з ситуацією. Працівники смерті стоять на передовій, але їм ніхто не аплодує, помічають цю роботу лише тоді, коли її перестають виконувати. Після того випадку в британській пресі складно було знайти зображення смерті як такої, уряд намагався применшити масштаб прийдешніх проблем, смертність зростала. Але засоби масової інформації більше розповідали про те, як люди підтримують національну систему охорони здоров'я, або про капітана Тома, відставного армійського офіцера, який у свої 90 років повільно ходив садом біля будинку, щоб зібрати гроші на благодійність. Якщо смерть – це просто щоденні числи на екрані, реальність ігнорувати простіше – і невидимий ворог починає здаватися банальним, поки в підвальному морзі Лара, падаючи від втоми, змінювала паперову хірургічну маску на гумовий респіратор. Десь сперечалися про існування вірусу. Зрештою, в новинах почали показувати, який вигляд має ситуація в лікарнях, але якщо не шукати спеціально труни, Мішки з трупами та тимчасові морги на очі не потрапляли, а якщо про них і згадували, то зазвичай йшлося про зарубіжні країни. Що далі її екзотичніше місце, то більша ймовірність, що в нас ми побачимо мертвих і вмираючих спереду та цілком, писало Зонтах у своїй книзі про реакцію людини на картини болю. Часом у мене було таке відчуття, ніби ми упускаємо великий фрагмент цієї історії, і що ця нездатність зрозуміти зродилася задовго до подій 2020 року. Як побачити за цифрами померлих людей, якщо до смерті прийнято ставитися, як до чогось абстрактного? Це нагадало мені історію, яку Клів Джонс, активіст руху проти сніду, Багато років тому розповідав Террі Гросс в одній із серій радіопередачі «Фреш Ейр». У 1985 році він був у Сан-Франциско, і кількість жертв сніду у цьому місті якраз перевалила за тисячу. У листопаді він пішов на щорічне запалювання свічок у пам'ять про політиків Гарві Мілка і Джорджа Москона, які загинули внаслідок замаху. Він стояв на розі на перехресті вулиць Кастро і Маркет, його охопив вічей. Це самий епіцентр епідемії, що стрімко поширюється, але жодних видимих ознак немає. Її існування ледь помічають за межами постраждалої спільноти. Натовпи людей навколо сиділи в ресторанах, сміялися, грала музика. Я подумав, що якби можна було обрушити ці будинки, якби навколо лишилося поле, засіяне тисячами трупів, що гниють на сонці, суспільство побачило б проблему і усвідомило її. І якби в них було щось людське, вони відчули б, що мають відреагувати, згадував Джонс. Замість руйнування він почав творити. Він заснував рух AIDS Memorial Quilt. Гігантську ковдру склабів 90 на 180 см, приблизний розмір могили. З минуло 36 років, і ця ковдра, яка раніше зростає, увічнена вже 105 тисяч імен, а маса досягла 54 тонн. Це тепер найбільший витвір народного мистецтва, створений спільно. Вона виникла, бо трупи складно собі уявити і легко проігнорувати, якщо їх немає перед очима або якщо через упередження людина не вважає проблему суттєвою. У 2020 році люди говорили «прощавай» і робили останній вдих на маленьких екранах. Деякі бачили смерть уперше, і це була смерть їхніх близьких. Ми були позбавлені можливості сумувати звичайним чином, відвідувати похорон, заборонили. І церемонії часто відбувалися по зум, теж у вигляді картинки на екрані. У нас залишилася лише смерть, як поняття. У квітні, коли світ не міг заснути, BBC Радіо спільно з Європейською мовною спілкою почало передавати 15-ма каналами в Європі, США, Канаді та Новій Зеландії альбом «Сліп» – восьмигодинну колискову Макса Ріхтера. Дія рідко набуває форми бездіяльності, але в цю кризу можна було рятувати життя, просто сидячи на дивані і дивлячись у стіну. Психологічний вплив карантину не зводився до того, що люди були змушені перебувати в приміщенні і постійно спілкуватися з рідними. У них був повний набір стресових гормонів, і нічого не можна було з ними зробити. Пасивність викликала тривогу і відчуття безнадійності, і не можна було зрозуміти кількісно, який ефект дає твоє байдикування. Понад 250 тисяч британців стали волонтерами, прагнучи допомогти, бажаючи з Риму утримати світ від розпаду. Смертність повзла вгору від поодиноких випадків до більш ніж 40 щодня. Потім вона стала подвоюватися раз на кілька днів і сягнула сотень і тисяч. Я тим часом думала, що всі ці цифри – люди – Трупи в мішку. Про всіх до єдиного хтось подбав. Точно так само, як хтось подбав про мою подругу, коли її дістали з потоку, що розлився. Деякі з цих вихівців описані в цій книзі, над якою я давно почала працювати і закінчила в місті, закритому на карантин. Коли я застрягла в чотирьох стінах, Мій мозок почав перетворюватися на пюре від стресу і марності, і я, як і багато інших, уперше помітила сад. Раніше він був мені байдужий, якщо не брати до уваги сімейства ворон, з якими ми потоваришували, її підгодовували залишками вечері біля задніх дверей, але тепер я почала. Не впевнено підрізати лозу й ожину, що поглинули маленькі деревця. Почала фотографувати рослини, щоб зрозуміти, бур'яни це чи щось потрібне. Кілька тижнів я рубала, полола і копалася в глині, з якої виходить чудова могила і погані грядки. А потім почала щось садити. Крихітні парустки життя на моїх очах пробивалися з ґрунту, незалежно від того, що говорили в новинах. Як мало я знала, як багато гинуло людей. Невтомна сила природи психологічно підтримувала, хоча й не могла відволікти від того, що відбувалося за воротами саду. Це просто допомагало обробити інформацію, що надходила. Коли доглядаєш за садом, неминуче розмірковуєш про смерть і плин часу. Саджаючи, ти розумієш, що паросток може не вижити. Ти знаєш, що твоєму підопічному через півроку судилося загинути від заморозків, але все одно піклуєшся про нього. Розуміння скінченності життя і радість від того, що життя прекрасне, нехай і коротке. Вміщаються в одному цьому занятті. Кажуть, що сидівництво має цілющі властивості, коли пораєшся із землею і змінюєш щось у цьому світі, з'являється відчуття життя, присутності в сьогоденні, важливості того, що ти робиш, нехай навіть у цьому конкретному, теракотовому горщику, але терапевтичний вплив не зводиться до матеріальності. Навесні починається зворотний відлік. Час, місяць за місяцем рухається до підсумку. Щороку сидівник усвідомлює смертність, планує її і навіть радіє їй, коли наповнені насінням плоди взимку хрумтять і іскряться льодом. Це зриме нагадування про кінець і початок. Настали холоди, і смертей стало ще більше. У Нью-Йорку біля лікарень, як і раніше, стояли машини з морозильниками, які підігнали туди в першу хвилю, коли морги перестали справлятися з потоком трупів. У портовому Брукліні 650 тіл залишилися незатребуваними, родичі не змогли їх знайти або не могли дозволити собі поховання. Округ Лос-Анджелес тимчасово призупинив дію правил щодо якості повітря і підняв щомісячний ліміт кремації, щоб переробити накопичені тіла. У Бразилії, де щоденна смертність перевалила за чотири тисячі, медсестри в ізольованих ковідних відділеннях наливали теплу воду в нітрилові рукавички та клали їх пацієнтам у руки, щоб ті уявляли собі, людський дотик і не почувалися самотньо. Наприкінці березня 2020 року через сотні тисяч смертей президент Дональд Трамп виступив у Розарії Білого Дому і заявив «Мені хотілося б повернути наше старе життя. У нас була найбільша економіка в історії і у нас не було смерті». Смерть була завжди. Ми просто намагаємося не дивитись її в очі. Ми ховаємо її, щоб про неї забути і жити далі в переконанні, що нас вона не торкнеться. Під час пандемії смерть почала відчуватися близькою, імовірною і повсюдною. Це відчув кожен. Ми всі вижили в епоху, обличчя якої визначила смерть. Тепер нам доведеться по-іншому розставити меблі в себе в голові, щоб з'явилося місце для гостя, якого ми раптом помітили. Кінець книги, автор аудіоверсії, актор Сергій Москаленко.